Hello. Szervusz! Szervusz, drága bogaram! Az mit jelent? Mondom, csak pontosan. Az egyensúly intézet lett az idei NATO Public Forum magyar intézményi partnere. Hát ezt pontosan ezt jelenti. A Tudnám én, mi az a NATO public fórum? Figyelj, veled végre úgy beszélgethetek, hogy bevallom a teljes tájékozatlanságomot. Mi az? A lesz egy uh, NATO közgyűlés Vilniusban, uh, jól emlékszem, július 11-12-én, és ezeken mindig van egy ilyen szakmai mellék rendezvény, ez a public forum, aminek valamiért nincsen magyar for fordítása. Nem is tudom, hogy hogy lehetne nyilvános fórum, vagy vagy nem tudom micsoda. Tehát ez, ez ilyenkor a politikai jellegű egyeztetés mellett egy ilyen szakmai mellékrendezvény szokott lenni. És ott mi zajlik? Hát a aktuális biztonságpolitikai kérdésekről szakértők, illetve politikai szereplők fognak uh, egyeztetni. Többek között a NATO főtitkár fog ott beszélni. Tehát egy eléggé magas, magas szintű szakértői beszélgetés lesz. És mi? Fé milyen szerep jut ebben az Egyensúly Intézetnek? Hát az Egyensúly Intézet most ugye hivatalosan a nato a magyarországi partnere lett, ami megjegyzem, hogy egy nagyon nagy dolog, tehát nagyon büszkék vagyunk rá. Nem, nem túl sok ilyen szereplő van Magyarországon, sőt, ha jól tudom, akkor mi vagyunk az elsők, vagyis az egyetlenek. Volt korábban másik, de ez a szervezet már nem létezik. És ilyenkor mindenféle szervezési munkákban, illetve magában a tartalmi beszélgetésekben az egyensúlyintézetnek a szereplői szeretet fognak vállalni. Te is? Nem, én nem leszek ott. A egyik kollégám fog, illetve két kollégán fog kimenni és ott lenni, de szeptemberben ezzel összefüggésben lesz Magyarországon is egy biztonságpolitikai konferencia, amit az egyensúlyintézet fog szervezni. Azon biztos, hogy ott leszek. Az egyensúlyintézet az állam az államban? Nem. Nem. Az egyes intézetes Szakpolitikai Adtröszt, amelyik a tevékenysége természetéből adódóan állami vagy, vagy hatalmi szereplőkkel is értelemszerűen kapcsolatban áll. Én tulajdonképpen egy kicsit részek vagyok, mert... Um... Ha állandóan egybevetem, és ugye a munkám folyamán ez bekövetkezik, vagy az impulzusok legalábbis hatnak rám, hogy Magyarország helyzete milyen, akkor az én szubjektív érzékelésemet. Hat még, vagy rám hat még az a rengeteg olvasmány, élmény, amely arról szól, hogy hogyan leszünk az öt legvidámabb országok között, tudom is én, 2030-ra, másnap azt olvasom, hogy Bulgária is megelőzött, és én, aki ott az Apácoi gimnáziumban egy életre megszenvedtem azt, hogy mindig mindenkit összehasonlítottak a másikkal, holott, szerintem mindenkit békén kellett volna hagyni abban a létezési módban, ahogy volt, Egyáltalán nem tudok már mit kezdeni a hazámmal. Hol utolsónak látom, hol elsőnek látom, és amikor kinyitom a televíziót, akkor csodálom, hogy működik, vagy ha csapot kinyitom, akkor csodálkozom, hogy jön belőle a víz. Azt hiszem elfáradtam, úgyhogy írtam is a Facebookon, hogy még két hét aztán. Mindig az a kérdés, hogy mihez viszonyítod az országodat, és akkor más De más nem tudod, a, jól, jól beszélni. Mi, mihez hasonlítsa? Hát önmagához tudom hasonlítani. <gül> nem, nem. azt hogy egy rossz megközelítés. Tehát a, az életünket befolyásoló alapvető... Mihez hasonlítsom? Önmaguk, önmagukban nem mondanak semmit. Nem önmagukban, minden nap más, hát. Vagy az nagyon fontos, más. A, a, akkor hadd had, had legyek szakbal már. Kezdettől fogva, amikor mi megpróbáltuk felmérni Magyarországnak a helyzetét, akkor az volt a, a vállalásunk, hogy semmilyen adatot nem önmagában nézünk, mert az semmit nem mond. Először is meg kell nézni azt, hogy hogyan teljesítünk olyan országokhoz képest, amelyek hozzánk hasonló történelmi, geopolitikai, gazdasági adottságokkal bírnak, tehát a környező országok elsősorban, szovjet múlt, a világgazdasági kitettség mértéke, gazdaságszerkezete, népességszeme, csomó szempontból hozzánk hasonló országok. És azt is meg kell nézni, hogy hogyan teljesítünk olyan országokhoz képest, amelyeket, ha úgy tetszik, akkor ilyen elérendő mintaként tekintünk, olyan szempontból, hogy mondjuk szeretnénk olyan jól élni mint ez, ezek az országok, és másik irányban is lehet hasonlítani. Tehát, hogyha Magyarországnak a bajait, problémáit vizsgáljuk, és azt nézzük, hogy most az Európai Unión belül Bulgária lehagyott minket az egyfőre jutó tényleges magáfogyasztás tekintetében, akkor azért érdemes megnézni, hogy a világ 191-en országok közül egyébként hol állunk, és ez már is egy kedvező összehasonlítás, és azt szerintem nem lehet lesöpörni azzal, hogy jó, hát az afrikai éhezők azok így, meg úgy. Mert egész Afrika sem úgy néz ki, mint hogy ezzel a képzeletünkben él. Másrészt Magyarország egy világban létezik, egy kontextusban, és szerintem mind a két oldal az összehasonlításnak az érdekes. Mostanában azt szoktam mesélni példaként, ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy mennyire nem érdekelte a világot az indiai választás. Az egy, teljesen egyetértett veled a Navracsis. amikor átadtam, nem tudom, hallottad, de átadtam a staffitábotod, ugyanazt mondta, mint te. Megvan ez a rossz szokásunk. A, hogy, csak azt szerettem mondani, hogy, hogy például ez egy nagyon érdekes információ, hogy miközben India a világ harmadik legnagyobb gazdasága, és egyúttal a legnévesebb országa, a közben az előző választás az lényegében azon dölt el, vagy többek között ez egy nagyon fontos közpolitikai témája volt, hogy a kormány négy év alatt épített 100 millió vécét magállakásokban. Tehát, hogy... Ezt csak azért mondom, hogy, hogy milyen más viszonyítási pontok tudnak lenni, amikor kritériumokat keresünk. hiszen szerintem az egy egészséges szemlélet, hogyha mi úgy próbáljuk elhelyezni magunkat a világban, hogy megnézzük azt, hogy, hogy egy képzeletbeli létrán mihez képest, hol, uh, hol állunk. Szóval szerintem ez egy egészséges dolog, hogyha keressük a viszonyítási pontokat. De meg... Most, hogyha, hogyha, hogyha azt vizsgáljuk, hogy a politikai uh, anyagunk, ami azt vizsgálja hogy Magyarország mennyire használja ki a növekedési potenciáját, magyarul milyen ütemben halad a számára elérhető optimális fejlődési pályán. És itt például nem tudom nélkülözni azt, hogy megvizsgált, hogy más országok, amelyek hasonló szintről indultak, mint mi, a, a, a volt Szovjet blokkba tartozó országok, a balti államok, a visegrádi államok, és így tovább, akkor ezek az államok, ezek, ezek hova tudtak eljutni nagyjából hasonló eszközökkel és hasonló adottságokkal, mint Magyarország. És ebből tudsz te egy olyan diagnózist felállítani, hogy Magyarország vajon hogy tudott élni ezekkel az eszközökkel. Ez nem arról szól, hogy dobáljuk egymáshoz, hogy bezzeg Románia, bezzeg Bulgária, hanem arról szól, hogy meglássuk azt, hogy mi az, ami strukturális korlát, amit valószínűleg nem lehet áttörni, és mi az, ahol, ahol finom hangolásokra, kalibrálásokra szükség lenne, és akkor többet tudnánk elérni. És van országspecifica? Hát az mindig van. A kérdés mindig az, hogy ennek milyen jelentőséget tulajdonítasz, és mit tartasz ebből változtathatónak, és mit tartasz lassan változtathathatónak, és mit tartasz megváltoztathatatlannak. És ez kutatásonként más és más? Témánként természetesen más és más, abszolút. És ebből adódóan te mindig más látsz, mint én? Azt nem tudom, valószínűleg nem mindig, de nagyon sokszor igen. De izgalmas kérdés például most nagyon nyitott kapukat döngetsz, hogy mi az, ami ország vagy kultúra specifikus, létezik egy olyan diskurzus a világban, ami megpróbálja az országok közötti alapvető különbségeket ilyen civilizációs különbségekre lebontani. Tehát mondjuk a világot elkülönülő nyugati civilizációra, keleti civilizációra, ezen belül ortodox, iszlám, hindu, meg hasonló civilizációka bontja, és minél kevesebbet tudunk egy országról annál hajlamosabbak vagyunk, hétköznapi tényezőket, civilizációs tényezőkre behelyettesítünk. Uh -huh. Tehát, ha keveset tudok Oroszországról, akkor annál könnyebben jönnek a számra olyan mondatok, mint hogy hát ez a, ez a cáratyuska, meg az ortodox civilizáció, meg a történelmi teher, meg a stb. A holott, ha Ahelyett, hogy odafigyelnél, -e, érdeklődnél, -e, megvizsgálnád, -e, megnéznéd -e azt, hogy ott élő homo amelyek evolúciós fejlődésüket tekintve nem különböznek tőlünk, azok milyen politikai meghatározottságok, gazdasági meghatározottságok között élnek. Tehát csak azt akarom állítani, hogy intellektuális lustaságból vagyunk hajlamosak sokszor, ilyen készen kapott panelekkal lecserélni a valódi megjelenteket. Én ezt értem, de nem, nem, nem úgy beszélünk kicsit, mint hogyha én az Uzsaki utcai kórházban mondjuk a kardiológián, az urológián vagy a traumatológián felvennék egy fehér köpenyt, és csatlakoznék a reggeli viszíthez, miközben én egyáltalán nem tartozom oda, és azért valószínűleg kiszúrnának, és azt kérdeznék, hogy maga mit keres Szerintem nem. A, csak, azért nem, oké, rendben van, de most komolyan véve a példádat. Mit kéne akkor nekem néznem, és nem, miközben nem a cáratyuskáról kéne beszélnem? Én azt nem tudom, hogy neked mit kellene nézned, és nem is akarom megmondani. Én igyekszem olyan térségek iránt, olyan országok és történetek iránt, amelyekről keveset tudok, nagyon sok mindent megtudni. Volt, én nem akarok, nem akarok senkit bántani. Volt nálad olyan kiváló geopolitikai szakértő, akit megkérdeztél egy tőlünk távoli, eseményről, Tudom, miről hogy annak, annak mi az értelmezés. Tényleg bántásból mondom, de az illető az kapásból rávágta, hogy ez egy civilizációs háború, és rögtön beletolta ezt a történetet egy olyan értelmezési keretbe, ami semmit nem mond el az adott esemény sorozatról. Tehát egy közel konfliktusra, ha keveset tudsz az adott országokról, nagyon könnyű azt mondani, hogy itt az iszlám és a Judeó kereszténység világtörténelmi összecsapásának egyik epizódjáról van szó. És ezzel zárójelbe teheted rögtön azokat a nagyon aktuális nemzetközi kapcsolatokban, gazdasági kapcsolatokban, biztonságpolitikai viszonyokban, beállt változásokat, politikai és gazdasági változásokat, amelyek valójában kulcsot adhatnak egy ilyen esemény Én erről beszélek, és értem azt, hogy ha az ember mindig abból főz, ami éppen ott van nála a konyhában, csak szerintem érdemes arra törekedni, egyszerűen intellektuális igényességből és kíváncsiságból, hogy több minden legyen ott a főzőeszközök között. É, miközben én is meglepődtem, hiszen nekem is voltak személyes tapasztalataim, anélkül, felfednénk, hogy kiről van szó. Uh, ilyenkor mi a helyes eljárás? Más szakértőt választok legközelebb? Ön... Nagyon jó kérdés. Én tényleg nem erre, az, erre a konkrét esetre akartam egyetlen, és az illető de én ért, ért, az ért, a valószínűségi ért, ért, ért, értem ért. azt, amit mondasz, és ugye az, az, amit én művelek abban, azt hiszem, abban av is szembe kell néznem, hogy szakértő ma sokkal több van, mint a hány valóban szakértő. Az a szakértő, akiről mi beszélünk, róla joggal hihettem azt, hogy szakértő, de a sorokban mindenki úgy viselkedik, mint szakértő, miközben amit te mondasz, az azért tökéletes, mert belőlük mind az a kulturális meghatározottság szól, az egyébkénti világpolitika megítélését tekintve, mint ahogy te erről a szakértőről beszélsz. Tehát ők valójában sohasem objektíven nézik azt, hanem mindig valaminek a kontextusában, ami róluk szól. Igen. És ugye egyebek között az én konfliktusom az, hogyha én erre rávilágítok, akkor azt mondják, hogy én a fától nem látom az erdőt, és hát ebbe az elmúlt időben... Eléggé belefáradtam, független attól, hogy uh, folytatom, de, de mintán ez belőlem hiányzik, ennek következtében, uh, hát ott uh, mögöttük hullogok, mondván, hogy uh, a dologról dolgo, tudok X dolgot, de az az Y, amit ők hozzátesznek, azt nem tudom, és nem is akarom, uh, és ami bennem ezügyben van, ha arról kezdenék beszélni, akkor az lenne az érzésem, hogy egy piaci beszélgetést összetéveztek egy komolyabban vehető műsorra. Szerintem egyrészt, most kicsit adok választ a kérdésedre, egyrészt az mindig a szakértő felelőssége, és most mondom magamra vonatkoztatva, hogy minél inkább eltávolodom attól a területről, amelyről elsőkézből származó, vagy legalábbis alapos ismereteim vannak, hogy hogyan nyilatkozom az ilyen területekről. Mondt, szerintem nagyon Ritkán merjük azt mondani, és sokkal gyakrabban kellene azt mondanunk, hogy bocsánat, ehhez nem értek, hiába tartozik ez a terület, ez egy másik kérdés. Hiába vagyok történész, az hat történetről sokkal kevésbé magabiztosan nyilatkoznék, mint a 19. századi magyar polgárosodásról, ez az egyik része. A másik része pedig az, és erről valószínűleg a Navras is megint sokat tudna mesélni, hogy minél távolabb jutsz kelet és közép-európától, vagy Magyarországtól, annál inkább fogsz találkozni nyugaton hasonló civilizációs megfejtésekkel ránk vonatkozóan. És hogyha ezeket hallanád a saját hétköznapi tapasztalatainknak a sajátos furcsa értelmezéséről, akkor rögtön meg felgyulladna benned a piros lámpa, hogy itt nem arról van-e szó, hogy, hogy ismereteket helyettesítünk civilizációs témákkal. És hogyha. Úgy érzed esetleg, hogy egy kapott válasz a saját kontextusokban, a saját életedre vonatkozóan nem lenne intellektualesen kielégítő, akkor szerintem bátran vissza lehet kérdezni, hogy nem arról van-e szó, hogy itt uh sokkal komplexebb és sokkal uh, emberi folyamatok zajlanak, amelyekről most esetleg nem tudunk eleget, és. Ebben neked hiába van igazad, ég. ugye a másik megoldás az, hogy mindegyik uh, témának, ami éppen aktuális, az expertje leszek, de az meg lehetetlen. Az az én intellektuális képességeim ehhez kevesek. Lehet, hogy az voltak, időközben megszűntek. Hát egyrészt ugye ezért, ezért jó szerintem az ember hétköznapjaiban felhalmozni ismereteket érdekes, meg fontos eseményekről. Tehát mondjuk Indiáról, nem csak az indiai választások környékén olvasni, hanem egyébként is, és megismerni azt, hogy ott mi a politika tétje, és mik a nagyobb trendek. Egyrészt. Másrészt szerintem tényleg vannak olyan általános jelzések, amik jelzik, hogyha. Igen, de visszatérve arra, talajon, amit te mondtál, abban szóval. a műfajban, ahol én létezem, ott a szereplőknek. Hát akiket én ismerek, akár csak felszínesen, a, a zöme ezt a fajta kulturális tényezőt tolja az, az egyébkénti objektív érdeklődése helyére. Ez nem a kisebb ellenállás felé? De ez az abszolút az de ez, ez, ez rájuk jellemző. Tehát az influencereknek a 90 a az gyakorlatilag magán szűri meg azt, amiről beszél, és az, amiről te beszélsz, az az ő mondandójukból nagyjából 90 ban ki is marad, miközben az emberek, akik egyébként ezt fogyasztják, egyre jobban ehhez szoknak hozzá. Hát ezt hívjuk a tudásdemokratizálódásnak. Hát a tudás köszönöm. demokratizálódása és az elbutulást azt én azért nem nevezném egy közös halmoznak. Én, én az elmutatást itt erősnek vagy erős kifejezésnek Nem a legjobb szó, de mondanál. minden esetre a szórakoztatás az nem azonos a tanulással. Ez az nem az az az azonos a kíváncsiság kielégítésével. Ez abszolút így van, bár ha már influencerekről beszélsz, létezik egy olyan szórakoztató műfaj, amely kifejezetten a tudományos ismeretek szórakoztató terjesztésére szakosodik, és ez szerintem borzasztóan hasznos. Tehát amikor a közönségre szabott képi és hangi formában egyszerűen elmagyarázva, de nagyon megalapozott tudományos ismereteket közvetítenek, azt szerintem egy elengedhetetlenül fontos dolog, és túl kevés van belőle Magyarországon. Azért mondanám azt, hogy nem elbutulásról van szó, mert inkább arról van szó, hogy a készen kapott tudások felülvizsgálatának, a felülvizsgálatának való lanyhasság, mert ez a civilizációs narratíva, amiről most beszélünk, és ami például nem ad választ arra, hogy mondjuk egy úgynevezett civilizációs körben milyen ellentétek és milyen dinamikák vannak, hogy más ne mondjak az iráni saudi vetélkedésnek a dinamikájára, ez a civilizációs narratíva, ez semmilyen magyarázatot nem ad, sőt, szemben vele. Tehát, hogy ezekről a kérdésekről igazából egyre többet tudunk, és egyre inkább levontjuk ezeket a készen kapott a tudás hiányból származó narratívákat, és a probléma inkább azzal van, hogyha valaki megelégszik azzal a tudással, amit magára szedett a 70-es, 80-as években, vagy a tudás alapstruktúráival, és ezeket nem képes új információk fényében felülvizsgálni, vagy azt mondani, hogy hoppá, ezeket a politikai folyamatokat egyszerűen nem értem, mert nem ismerem a szereplőket, nem ismerem a hagyományokat, nem ismerem a történelmi kontextust, elkezdek olvasgatni róla. Néha két-három cikknek az elolvasásával teljesen más keretet képet tudsz kapni egy ilyen és azért mondjuk a közelkeleti háború szerintem most van annyira fontos, és érinti annyira a mi életünket, hogy jobban meg akarjuk érteni egy ilyen egymondatos készen kapott válasznál, ami, amiből nem következik semmi, de cserében nem is értjük meg belőle a jelenséget. Igen, hát ugye, hogy ezt más területre is kiterjesztem? a héten közreadtam két fiatal lányal való beszélgetést, amit egyébként az én közönségem két teljesen ellentétes módon fogadott. A zöme abszolút visszautasítással, és nagyon kevesen pedig hihetetlen örömmel, és én a, természetesen a visszautasítással foglalkoztam sokkal inkább, beleértve, hogy a YouTube kimutatása szerint a célközönségét, amely itt egyébként a 20 évesektől a 70 évesekig terjed, a fiatalabb korosztályban egyáltalán nem érte el, szemben a KFJ elmúlt időbeli tendenciájával, ahol feltűnt, a 10 és a 20 évesek is, de pont a 20 évesek szerepeltetése minimálisan se keltette föl a 20-30 évesek érdeklődését. Ez számomra nem annyira meglepő, de mivel tudom, hogy kevés időnk van inkább a, a, arra hívnám fel a figyelmet, hogy szerintem pont, pont a, hogy mondjam, idősebb, vagy nálam idősebb generációnak lett volna tanulságos ez a beszélgetés. Abszolút visszautasító volt ez a korosztály. Ez nagyon meglep és elmondott, hogy mondjuk milyen most nem tudom, hogy személyes szimpátia, vagy mi volt az ok de hogy milyen indok hát -e ugye mi, mi időnk mennyivel szebb volt hát értem <gül> ez, ez, ez szerintem hova halad a, a világ lekeni. hát de, de nem azért érdekes, hogy én hallottam ezt a beszélgetést szerintem pont azért lehet az izgalmas hogyha jutsz azon hogy régen minden jobb volt és persze minden, mindenkinek az az időszak a referencia időszak, amikor jobb volt fiatal mert akkor minden jobb volt de ha ezen túl lépsz, és a viszonyodba beépíted azt, hogy megtudok-e valamit a mai világról azon túl, hogy minősítem, hogy jó vagy rossz, megértek-e belőle valamit, vagy megértem azt, hogy mit nem értek, szerintem ez egy halatlanul izgalmas beszélgetés volt. Akkor is, hogyha, tehát, hogy nem, nem, úgy, nem úgy tettem érlegre a beszélgetést, hogy én mivel értek egyet, vagy mivel nem. Ez a két oldalról való tapogatózás, hogy hol találjuk meg a közös kommunikációs csatornát, meg a közös élményeknek az alapját. Hát nem csak, hogy hol találjuk meg a közös kommunikációs csatornát, hanem egyáltalán a velük való beszélgetésben egy olyan szobában voltál, ahol olyan ajtók nyíltak meg, amelyeket egyébként te szabad szemmel nem látsz. A, pontosan erről beszélünk. Amikor megkérdezted, hogy mi lehet ez a fogalmány a te fejedben jár, én nem akartam kitalálni, hogy mi a fejedben, nekem a rácsodálkozás jutott először eszembe. Rácsodálkozni arra, hogy egy, egy országban és egy időben élünk, és mennyire mások az élményalapok, és közben a magjában mennyire azonos élményalapok vannak, mert mégiscsak emberek vagyunk mind a két oldalában. Azt hallatlanul volt. Vállalom akkor a, a negatív kommenteket ennek nyomán. De most szerintem az egész beszélgetésünk arról szól, a látszólag távoli témák is, hogy mennyire érdekel az a világ, ami téged körülvesz. És milyen ponton zárkozol el attól, akár intellektuális, vagy ismeretelméleti takarékosságból, akár időhiányból vagy nem tudom, még érzelmi apakból, hogy jobban megérzed azt a világot? De van világot. benne még egy elem, és ez ugye elsősorban azokra a a jellemző, ahova engem meghívnak, tévé-egyéb műsorok, hogy ennek a megnyilvánulásnak a végén folytában azt kéne mondanom, hogy ez a jobb és az a rosszabb, és ha ezt nem teszem meg, akkor nem vállalok közösséget valakivel, miközben én, ezeket a minősítéseket én, aki egy örök minősítő voltam, ma már nem akarom megtenni. De ha nem teszem meg, akkor úgy tűnök, mintha egyébként én nekem nem lenne preferenciám. miközben állandóan azt kéne mondanom, hogy a Filippov volt jobb, a Szaudarábia volt jobb, és a szuverenistáknak van igazuk, miközben én ezt nem tudom eldönteni. Hát illetve ez egy... Egy végpontja lehetne a megértési folyamatban, mert Hát egy végpontja, oda, de, ilyenkor, de. itt annyi végpont van, amennyi végpontja egy folyamatnak nincs. Egy folyamatnak. Egy, so, egy folyamatnak sosincs végpontja, de az, hogy én egy bizonyos szakaszban letegyem a voksomat valami mellett, mert egyébként az a kulturális háló, amiről te beszélsz, ez diktálja, az belőlem, ahogy öregszem, egyre jobban hiányzik. Én, szerintem pont ez a kérdés, meg az a választóval, hogy meg, te -e azzal, hogy kimondod róla minél hamarabb, hogy jó vagy rossz vagy végigjársz egy megértési útvonalon, ahol mérlegre teszel sok mindent, és többek között egyébként kifejezhet. Igazad van, csak ugye olyan közeg van a megnyilvánulásunk kapcsán, nem. mert hogy egyébként nem követem a többieket, hogy a száz emberből 90 azt írja, hogy ezt a vénfaszit ezt tegyék már ki az ajtón kívülre. Igen, ez egy takarékos reakció megint csak. Csókoltatlak. Szervusz. Jó reggelt, Veszprém, polgár! Mintha Gond volna. Nem. Jó, akkor nem. De hát ezt nem tudom, mit jelent a Gond de... az, amikor az ember ránéz a másikra, és azt mondja, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj minek nézek én elébe. De már el is felejtettem. Azt mondta a Filipov, hogy a tudásunkat nagyon leegyszerűsíti, és rossz irányba visz bennünket, hogyha a tárgyi tudást kulturális antropomorfológiával helyettesítjük, mondván, hogyha valamiről nem tudunk, nem tudunk egy orosz tagköztársaságról, vagy egy szovjet tagköztársaságról, akkor mindjárt a cáraty huskáról kezdünk beszélni, és hogy ez milyen mértékben jellemzi a köznyelvet, és hogyha tőlünk elmenni nyugatra, akkor Magyarországgal kapcsolatban is ilyen leíratokba ütköznénk, és azt mondta, bár szó szerint nem tudom idézni, hogy ez a navracsisnak is majd ismerős lesz, ugye ez arra vonatkozik, hogy múltkor milyen jól átvették egymástól a stafétabotot India kapcsán. Igen, de ismét igaza van, ismét igaza van, ez valóban így van, de hát ez erről ugye Erről sokszor beszélgettünk? Igen, igen, igen. Ez nagyon lassú folyamat? Szerintem minden kultúra váltás vagy kulturális váltás lassú folyamat. Hol ütközik ön abba, hogy Navracsicsként elfogadják, de magyarként nem? Rossz a kérdés, nem tudom jobban föltenni. Nagyon nagy képűen hangzik, de ahol, amed, ahol ismernek személyesen, ott Navracsicsként elfogadnak. Erről beszélek? Igen, és akkor. De hol kezdődik az, hogy mint Fideszként nem? Mm, tehát, na, ez kettő választani két dolgot. Az egyik, hogy navasi isként elfogadnak, és, és aztán utalásokat tesznek arra egyébként, hogy, hogy de, de kár, kár, hogy nem tudom ilyen politikai táborból jövök, vagy, vagy nem velem van baj, hanem nem tudom, ez az egyik. A másik pedig, ahol egyáltalán nem is akarnak szóbálni velem, azért, mert nem azért, mert navras is hanem azért, mert a Fideszből jövök. Ilyennel ezért nem nagyon találkoztam nyugaton, máshol sem, de ilyen Magyarországon találkoztam, de ilyen ellen nem, nem találkoztam nyugaton. És az elsővel mit kezd? Hát se, semmit, betűlösebben, tehát ne, mit lehet ezzel kezdeni? Tehát de az önsikerességét azt tudja okozni, előidézni, hogyha kettő egyszerre van. Csak az egyik nem tud sikerre vinni dolgokat. Hát ezt meg azt mondom, hogy nem tudom, hogy sikeres vagyok-e. Azért ez a történet, az én nemzetközi kapcsolatrendszerem történet, az nem azt mondhatja, hogy bizony elképesztő sikertörténet lenne, mert valójában nem tudok uh, ilyen értelemben egy. Én azt látom, hogy folyamatosan romló nemzetközi kapcsolatrendszerben vagyok kénytelen. Én is navigálni, ahol a régi kapcsolatrendszerem megvan, tehát akikkel együtt dolgoztam, akik ismernek, akik tudják, hogy én általában mit gondolok a, az életről, azokkal ugyanúgy zavartalanul fennáll ez a kapcsolatrendszer, de újakat létrehozni már egy nehezebb ebből adódóan. Miből tudó adódó? Hát hát a romló nemzetközi, általában romló nemzetközi kapcsolatrendszerből. És az minek a következménye? Az minek a következménye? Hát annak a következménye, hogy három évvel ezelőtt, hogy tíz évvel ezelőtt a Fidesz kilépett az európai néppártból Magyarország ellen Két éve indult egy jogállamisági feltételességi eljárás, a, a médiában folyamatosan megy egy olyan, a nyugat-európai médiában egy részében folyamatosan megy egy olyan kampány, hogy Magyarországot a totalitárius diktatúrák közé sorolja, most a KDMP lépett ki az Európai Néppárból, hát ez egy folyamatosan romló nemzetközi történet nem kell különösebben biztosítani. hogy a múlt héten ön azt mondta, hogy a, a, ha önön múlnak, akkor nem kéne. Tehát ön nem gondolja, hogy ki kéne lépni. A hát népádból. Így, így, így. így hát, igen, igen, én belátom ezt. Ez egy nagyon szomorú történet, hiszen nagyon magyar történet. Nekem is, is illúzióim a tiszapártal. kapcsolatban. Láttunk már ilyet. De tény, hogy vannak olyan országok, ahol az Európai Néppártban különböző Pártok megférnek Csehországban például, Csehországból több tagja is van az Európai. Pont ezt akartam kérdezni. A legtöbb ország, legtöbb tagállam ilyen egyébként, hogy több, több párt tagja az Európai. Ez a néppárt engedékenysége vagy a néppártba beolvadó egy országból való pártoknak az engedékenysége, de az engedékenysége helyett bármilyen szót használhat? Nem igazán tudom, mert nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Ezt tudom, hogy van ilyen, tehát mondani, Csehországból is, Horvátországból is. És azok a pártok, amelyek egyszerre vannak ott egyébként a Cseh politikában mennyire állnak egymással szöges ellentétben? Hogy mennyire szöges, azt nem tudom, de ellentétben. Tehát önmagában, igen. Igen. Tehát van ez... ez egy elvi kérdés volt ezek szerint a Fidesz számára, mert annak tűnik. Igen. Hát nem a Fidesz, a KDNP számára, de igen, elvikérdés volt. Egészen pontosan igen, igen elvikérdés volt. De szerintem az elvikérdés az az elmúlt évek gyakorlatából, gyakorlatából leszűrt elvikérdés. Tehát ma már nincsen senkinek se illúziója azzal kapcsolatban, hogy egy másik párt, magyar párt mit tenne egyébként a szintén magyar másik tagpárta szemben, egy adott párcsaládban. láthattuk azt is, hogy pártcsaládok között mi tehát láthattuk a Momentum képviselőjének, a DK képviselőjének a, a lépéseit az Európai Parlamentben. Más tagországot tudna még mondani, amelyik ilyen kegyetlenül jár el saját magával, vagy a másikkal az szemben? Azt mondanám, hogy ilyen módszeresen nem. Tehát szisztematikusan. Olyan van, hogy belpolitikai viták annyira felhevülnek, hogy egyik pillanatban átcsapnak az európai parlamentben. Ez rossz, vagy nincs jelentőség? Azt nem kérdezem meg, hogy jó, mert az hülyeség lenne. Ö, az, hogy, az, hogy idő... az, hogy időnként megjelenik a nemzetközi és egy belpolitikai vita, az szinte elkerülhetetlen emberek vagyunk. Ritkán... De az, hogy a, ami, amit Magyarország produkál, annak van jelentősége, az... vagy az rossz? Nem jó. Ez szerintem nem jó. Tehát itt az tényleg úgy történik, én ennek fő tanulja voltam, hogy a magyar miniszterelnök mondott egy beszédet, mondjuk március 15-én, történetesen munkanak volt ugye Brüsszelben, mert ott, még nem ünneplik a, a sabadságharcot, és történetesen kollégiumülés is volt, tehát a biztosok ott volt, a Jean-Claude Juncker is ott volt, és körülbelül fél órával a beszéd elhangzása után, amikor még a magyar sajtóban igazából meg sem jelent a beszéd tartalmi kivonata, akkor Jean-Claude Juncker már jött oda hozzám egy hevenyészet, de elég jó angol nyelvű fordításával a beszédnek, és mutatta nekem, hogy hát miket mond a Magyar Nézszenő Budapesten. Hát ez azt mutatja, hogy, hogy nálunk azért erre mint, hogy történelmi hagyományai is vannak, nagyon erős történelmi hagyományai vannak annak, hogy mi úgy gondoljuk, hogy mi nem tudjuk megoldani a belpolitikai problémáinkat, a belső vitáinkat, hanem egy külső ovobácsihoz vagy óvonénihez fordulunk, aki majd rendet csinál a játszószobában és ennek ma már a technikai szeltételei is megvannak, tehát ami elhangzik Magyarországon, és itt most nem akarom kihegyezni Orbán Viktor kontra ellenzékre, mert ugyanúgy el tudom képzelni, hogy ez az ellenzék kontra kormány oldalon is ugyanígy megvan, az rögtön valamelyik külső hatalomnak közvetítve van, hogy jója a másik mondott, tessék már megnézni, hogy ő mennyire nem demokratikus. És van ebben az egészben szerintem egy ilyen, és most történelmi távlatokban visszagondolva is egy, egyfajta ilyen infantilizmus, hogy, hogy más nemzetek azért arra ügyelnek, hogy a belpolitikai vitáikat azt mondják, hogy köszönjük szépen, hogy mások bele akarnak szólni, hogy mi hogyan vitatjuk meg és hogyan rendezzük le, de mi ezt megoldjuk magunk. Nálunk ez, ez nemcsak, hogy teljesen elfogadott, de egy sikeresnek tartott stratégia is a belpolitikai viták megnyitásához, hogy menjünk, vigyük ki egy külső pályára, és akkor majd onnan onnan majd megmondják, hogy ki a jó és ki a rossz. Mert én ebbe az irányba, de én egy másik ajtót választok, amit már részre nyitott. Min múlik, hogy alakul, mekkora jelentősége van annak, hogy az Európai Uniós választáson mandátumot nyert pártok milyen frakcióba, milyen politikai családokban nyernek bebocsájtást az Európai parlamentben? Inkluzíve természetesen a Fidesz, amelynek a legnagyobb képviselő csoportja van Magyarországon. Ez elsősorban önmeghatározástól függ, tehát az adott párt önmeghatározásától függ. Vannak olyan egyszerű, vannak egyszerűbb esetek, tehát az nem tudom én a, az európai egyesült baloldal nevű csoport, az viszont nagyon körülhatárolható. Önazonossággal rendelkező pártokat foglalunk. Először is tisztázzuk azt, hogy az ön elmondása alapján az elmúlt időben növekedett annak a jelentősége, korábban is volt, de az elmúlt időben növekedett, hogy egyébként az ember melyik pártcsaládhoz tartozik az Európai Parlamenten belül, mert hogy ebben a mostani Európai Parlamentben a politikai tevékenység megnövekedése okán nagyobb jelentősége van az egyes frakcióknak. Többé-kevésbé jól mondtam fel a leckét? Igen, igen, igen. igen. Egyrészt az európai belpolitikában is hangsúlyosabbakká váltak ezek a frakciók, pártszövetségek, másrészt pedig az európai parlamenten belüli pozíciók elosztása a frakciók között zajlik, méghozzá a nagyság arányában, tehát az európai parlament alelnöki pozícióinak elosztása, bizottsági elnökeinek pozícióinak elosztása, stb. Többi, többi, Tehát van annak jelentőség, hogy valaki tartozik-e egy frakcióhoz, én mekkora szakció. Én, mint kívülálló nem fogom eljátszani az okost. Amikor azt látom, hogy különböző variációk vannak, Olvasom, hogy itt nem fogadták, ott fogadták, visszamegy Olaszországba, nem megy Olaszországba, de én most egy szakértővel beszélgetek, és soha fogom elfelejteni, hogy egy családi beszélgetés során az anyukám elmondta, hogy mi a helyzet a magyar rádióban, és apukám azt mondta neki pedig, apukám ritkán vállalt konfliktus anyukámmal, hogy nézd, mégis mégiscsak a fiat dolgozik a magyar rádióban, és itt le is vitte a hangsúlyt, apám nem nagyon beszélt hosszasan, csak hogyha valamiben nehezen akart egyértelműen megnyilvánulni, szóval akkor megadnám önnek a lehetőséget arra, hogy egy kifejtő választ adjon arra a tételkérdésre, mely szerint hova fog csatlakozni, és ami eddig történt, az miről szól? Belejött, vagy én jól tudom-e, vagy mit nem tudok egyetlen, mit tudhatok erről? Elvileg a hazámról van szó. őszintén megmondom, nem tudom, hogy hova fog a fidesz gondol? Hm? Nem tudom, hogy hova fog csatlakozni a fidesz. Tehát nem vagyok beavatva ezekbe a kérdésekbe, nem osztanak meg velem, európa politikai dilemmákat ebből adódóan... Én, De van jelentőség? Hogy hova hogy mm. Szerintem ezért nem most csak megverem a kérdéseket. Persze, persze. Hát szerintem óriási jelentősége van. Tehát... Jó, csak ugye egy olyan kívülálló, mint én, a kívülállóság nem fogja tovább hangsúlyozni, ugye néha már azon is elcsodálkozik, hogy azon az ajtón kopogtat. Azt majd tudom, tényleg kopogtat-e. Nem tudom, hogy mik azok a, tehát hogy amiket én olvasok, azoknak mik az igazságtartalmuk. Mert egyébként ebbe, egyébként a Fidesz nem csak önt nem vonja be, de engem sem von be, és különböző sajtóértesülésekre kell hagyatkoznom, amelyek hol hitelt érdemlőek, hol Nem. Engem zavarna az, hogyha engem egyébként nem akarnának sehova se befogadni, már azt követően, hogy egy olyan pár családnak voltam a tagja, ahova állítólag én való voltam, és ahonnan talán nem kellett volna eljönnöm. De ebben az új helyzetben mégiscsak azt nézem, hogy akkor most mi a helyzet velem. De én ezzel egyetettem, csak ez furcsábbnak tűnhet, hogy egy, egy kormánynak egy minisztere mondja ezt, volt európai Uniós biztos mondja ezt, hogy nem tudom, tehát én is sajtóhírekből próbálok tájékozódni, ez a pártom belüli történetekből, vagy hírekből, hogy merre felé, merre felé megy a Fidesz, hol, hol akar-e, illetve melyik csoport az akar csatornál. Nem tudok, ehhez képest többet Értem, de erről egyemek között erről ön írt is egy dolgozatot, csak most gyorsan, ki kell keresnem, ez a kik, nem ezt, ezt, ezt az egyik volt kollégája írta, Kalas Vivien egyébként előlépett, mert most már, már egyre többet szerepel, de a töredezettebb és intenzívebb című dolgozatot azt ön el. Igen, igen, igen. akkor nézzük azt a, a felosztás és azt a struktúrát, amelyben jelen pillanatban még nem lehet tudni, hogy a Fidesz 11 képviselője hol lesz. Hogy hát, te, ho értem, két dolgot lehet tudni, amiről itt is írok, az, az új európai parlament, hogy sok mindent még, még nem tudunk. Egészen valósan három dolgot lehet tudni. Az egyik, hogy az előzetes elvárásokkal, vagy egy, nem is elvárások, mert ez nem volt elvárás szinten megfogom, az előzetes reményekkel szemben nem. Ha az elvárásból kimondjuk a reményt, akkor ez egy érdekes különbség lenne, hogy azt hogy írnánk le a kettő különbségét. De az, elvárás, az elvárás az tényben inkább megalapozott, a remény az inkább érzelmileg megalapozott, így használjuk akkor mondjuk. Pont. Jó, rendben van, etinológiai, is szerkesztet, figyelek. Nagyon sokan reménykedtek, vagy sokan reménykedtek Magyarországon abban, hogy az új Európai Parlament, szakít azzal a centrista koalícióval, szerint az európai néppárt, a szocialisták és a liberálisok állnának össze egy több... Oké, okay, rendben van. Engem nem érdekel, hogy mit, miben reménykedtek általában. Ön, miben remé... fog... Ön is ebben reménykedett? Nem, én ezt mindig elmondom hogy szerintem ez nem fog befordulni. de ez azért fontos. Ez azért fontos. Mert... De attól még reménykedhetett volna? Te szerethette volna? Igen, de nem reménykedt. Én viszont nekem, akkor fogadnunk, hogy nekem elvárásom volt ezzel kapcsolatban nem voltak reményet, nem érzelmi alapon néztem, okay, rendben. hogy számítottam, mm -hmm. nekem ez nem jött ki. Mm -hmm. De ez sokaknak azt a reményt adta volna, hogy az Európai Néppárt a leggyakoribb ilyen remény szerint az Európai Néppárt a liberálisokkal és a konzervatívokkal együtt alkot többség. Mm -hmm. ez, ez a Fidesz számára egy kedvező elmozdulás lett volna az előző helyzethez képest az Európai Parlamentben. Ez, nem valószínű, ez most sem nagyon valószínűleg nem fog bejönni, sőt, biztosítás nem fog bejönni. A másik, hogy valóban erősödött a jobb oldal, de ez a jobb oldal ez szerkezetileg legalább olyan töredezett, és legalább olyan ellentétekkel szabdalt, mint egyébként a jobb és bal oldal közötti ellentét. Magyarán, például orosz-ukrán háborúban, vagy a Kínához való viszony tekintetében, vagy a migrációhoz való viszony tekintetében a jobb oldalon belül, ezen a nagyobb jobb oldalon belül legalább olyan mély és éles törésvonalak vannak, mint egyébként a jobb és a bal oldal Ez önt nem lepi meg? Tessék? Ez önt nem lepi meg? De, de meglep. Hát. Azt gondolná az ember, de lehetséges rosszul, hogy például migráció tekintetében vonatkozásában részélenek neki, ott például nem lenne ilyen, de mégis van. De van, mert alapvetően egyébként az én tapasztalatommal egybevágó módon az Európai Unióban nem igazán az a fontos, hogy ki jobb oldali és ki bal oldali, hanem az, hogy ki melyik országból, vagy ha úgy tetszik az Európai Unió melyik tájegységéből származik. Tehát egy, egy déleurópai szocialista és néppárti sokkal hamarabb fog egyetérteni, mint egy balti néppárti és egy déleurópai néppárti. Egészetesen erről van szó. Vannak hívószavak, amik persze összefogják ezeket a párcsaládokat, de az aktuális problémák... Eljutottunk megint a kulturális különbségekig? Igen, meg geopolitikai különbségek uh -huh. Ezek sose lesznek áthidalhatóak? Never say never, <gül> a tehát én ezt sosem van hogy sosem. Nem, a mi életünkben nem biztos. Egyáltalán kívánatos lenne? Hát a nyilván, aki, aki egy európai egység és európai politikai rendszerben gondolkozik, annak számára kívánatos lenne, aki pedig azt mondja, hogy itt a nemzetállamok önállalságát meg kell őrizni, ez az pedig azt mondja, hogy ez nem is kívánatos, és ez így van. Uh -huh. én, én, én azt látom, hogy van egyfajta közeledés, nem tudom megmondani, hogy ez valaha átcsap-e. Ahogy az amerikai Egyesült Államokban, ami most itt idesz 200 éve, több mint 200 éve többé-kevésbé egy politikai rendszernek tekintető ott, és elképesztő különbségek vannak egy georgiai republikánus és egy, egy, egy, nem tudom én, egy vermonti republikánus között. Tehát úgy itt is valószínűleg ez a földrajzi megoszlás ez, ez továbbra is meg lesz. És, és a harmadik pedig az, hogy, hogy ezekkel a politikai témákkal az egész és erre vonatkozik az intenzív jelző, emocionálisabb lesz az európai belpolitika. Az európai parlamentben is, tehát még addig sokszor... Ezáltal hozzám közele fog állni, de öntől távola fog állni. Az emberekhez általában közele fog állni, veszélyesebb lesz az európai együttműködésre nézve. Mennyiben lesz emocionálisabb és miért? Azért, mert identitás kérdések is előkerülnek. egy gyakrabban, ez most már látszik a politikai vitákban, hogy nemzeti érzések, szimbólumok, ugye kezd az európai belpolitika is megtelni szimbólumokkal. Mennyire veri ez egyáltalán szét a rendszert? Azért, mert az európai integráció sikere eddig annak volt köszönhető, hogy egyébként érzelmi alapú konfliktusokat is tudott racionálni, uh -huh tárgyalóasztalhoz kényszeríteni tagállamokat, és tárgyalásos, jogias úton megoldani nemzeti konfliktusokat. De ez most csökkenőfélbe van. En, ennek az aránya, Hát igen, ez a jelentőséget csökké. De azt kérdezem, hogy ez szét tudja elverni az integrációt. Szétverheti. szétverheti amennyiben az a... Ezek a különbségek, ezek a, a kulturális különbségek, akkor a mai beszélgetésünk úgy fogalmához visszanyúlva, ezek a kulturális különbségek, ezek erősíthetik a, a, a széttartó tendenciákat, ha nincsen meg az egész mögött, összességében az együttműködnek. Uh, akkor el megkérdezem azt, amit már öntől tanultam. Azok az emberek, akik egyébként az egyes szervezetek élére kerülnek, uh, részint frakcióvezetőként, részint a parlament vezetőjeként, a tanácsok nincs vezetője, uh, azok uh, valójában az a kérdés, hogyha egyénileg bírnak valamilyen meghatározottsággal, akkor egyébként ők azt milyen könnyen adják fel annak, érdekében, hogy pozíciójukba maradjanak? Mert hogy egyénként volna meggyőződésük, de a napi politikai helyzet ezt meghaladhatja, amire ön egyébként az elmúlt időben nagyon sokszor tett utalást. Igen, ez lehet. Igen, igen, igen. Nem tudom az igazság, hogy úszorofonda lehet személyesen nem ismerem. Egyszer, meg kétszer beszéltem el nagyon röviden. Tehát nem tudom megmondani, hogy az ő Európa, személyes Európai, Európa képe, az mennyiben... Ami az ő fejében van, ez egy tízes skálán tízesre meghatározó? Igen, a politikában ez ebben nagyon nem tud kibújni magához. Nagyon nem tud mást képviselni. Azt kérdezik, hogy a bizottság elnöke az egy, az egy primus interpárs. Igen. Szeretne belelátni a fejébe? Érdekes lenne, igen, igen érdekes lenne, nem, igen, érdekes lenne mert, mert akiket ismerek, és akikkel beszélek, és akik az Európai Integrációra meghatározó befolyást gyakorolnak, ők azért szerintem most is uh, sok szempontból nagyon reálisan, vagy realistán látják a tagállam, uniós intézmények kapcsolatrendszert. Lehet, hogy más a véleményük egyes kérdésekben, mint mondjuk a magyar kormányfőnek, markásan már, sőt egyáltalán nem értenek egyet, de a kapcsolatrendszerről sok szempontból hasonlóan gondolkoznak. Tehát én nem nagyon találkoztam a, ezzel a diabolikus, föderalista, politikus, hogy Giefferhoz, ilyen, de belga és egy abszolút marginális véleményt képvisel egyébként az Európai Unióban. De ez, ez a fajta föderalista összeesküvő, aki, aki mind össze meg akarja semmisíteni a nemzeteket, össze akarja varni egymással össze nem függő területeket, és többi, ilyen Oké, rendben van, de akkor hát tegyek fel egy provokatív kérdést, ugye azt tanultam, hogy az ember nem minősíti a saját kérdéseit, függetlenül, hogy ez az iskola már hol van törölve, ezt kivágtam volna. Akkor ön érti egyébként Ursula von der Leyen diabolizálását? Mármint magyar diabolizálás? Mm -hmm. Vagy ebben épp meg megvan a különbség, mint, amiben, mint ahogy leírta az ön helyzetét már korábban? Mondván, hogy ön nem Ezt diabolizálja. Attól, hogy értem, attól, meg lehet a különbség. Tehát értem, is meg van a különbség. Igen. igen. Hát, hogy jean Junkert is annak... Igen. Hát, igen. Hát, hát annak az árnyéka súlyos előre is vetült. Így aztán diabolizálva talán nem volt, de. Én egy ilyen szerencsétlen kollaborás. <gül> Igen, hát nem volt bászi elvtárs, hogy bászi elvtárs már meggyilkolni se akarják. Hogy, hogy... Én, én, a nyilvánosság előtté volt az ember, aki itt nyilvánvalóan nem tudja, hogy hol van is kicsit. Tehát ez körülbelül így volt rajzolva. Hát egyfelől, másfelől, meg ugye azzal cikkisték, hogy az ember, aki sehol se volt ott. Igen. Azért ez nem lehet jó önnek. Nem, de hát vannak van az életben olyan dolgok, amik nem jók, aztán mégis ott van. Tudok Igen. Egyáltalán van ennek határideje? Mint a vasbetonnak, ami megszilárdul, hogy mennyi időn belül kell csatlakozni valahova? Hát egy olyan határid nincs, de egy olyan határidő mégis van, hogy rövidesen el lesznek az új európai parlamentben a jelentős pozíció. A frakciók alapján osztják el, tehát hogyha addig nem tud csatlakozni egy, fá, egy párt valamelyik frakcióhoz, és így nem részesül ezekből a tisztségekből, a zsákmányból úgy akkor utána már inkább csak szimbolikus jelentősége van, hogy melyik frakcióz kerül be valamelyik párt, mert a véleményforválásban részt vehet, de magában a, az intézményi befolyásolásban már nem nagyon. Jó. Um... Az az újság, hogy elbiheti az idei uniós pénzeink 15 ét Magyarország migrációs büntetése. Az, hogy a magyar kormány a bíróság döntésére hogyan reagál, beleértve, hogy ugye fellebezni nem lehet. Különböző szócsaták vannak, amelynek a jelentősége azt hiszem, hogy nagyon csekély. Akkor tulajdonképpen el lehet mondani, tulajdonképpen töröl vagy Magyarország ebbe bele nyugodott, vagy mi a helyzet, Vagy változtatni fog, vagy... Ha legközelebb elhívnak egy vélemény műsorba, akkor tudjak többet annál, mint a többiek. Sajnos nem én fogom megadni ezt a többet információt. Nem tudom. Belünk nem konzultálnak, és nem tudom, hogy, hogy a magyar kormány hogy milyen álláspontot fog kialakítani. Én úgy gondolom, ezt a miniszterelnök, és az Európai Képzős Miniszter megtalálna az igazságügyminiszter, és a belügyminiszter alakítja ki. Ugye De belünk ezügyben ez semmilyen konzultáció nem történt. Én pénzügyileg meglehetősen nehezen elképzelhetőnek tartom, hogy ezt a büntetést ki tudjuk fizetni. Elképesztő összegre van. É, valamelyes belelát a kasszába. És, és azért tartom ezt borzasztónak, mert, mert az első világháború utáni időszakban később visszatekintve erre az időszakra általánosan tekintető az a vélemény, hogy a két világháború közötti viszonyok rohamos romlásáért részben legalábbis, vagy jelentős részben hibáztatható az az elképesztő és kifizethetetlen jóváltételi teher, amit a, a, az akkori vesztes központi hatalmak nyakába súltak, elsősorban Németországban. Ez, az... Ez most egy analógia volt. Ez most egy analógia volt. Hát remélem nem analóg. Tehát igen, <gül> hát hasonló. én ezt egy hasonló, tehát nem, nem tudom, mi értelme van egy olyan pénzügyi büntetés kiszabásának, amit nyilvánvalóan nem tud egy ország kifizetni, anélkül, hogy, hogy az alap funkciókban zavarnak eletkezni. És azt fel se vetődik, hogy az ország változtat. Hát akkor is, tehát a büntetés ki van szabva. Az ki, ki, de a napi egy millió az már nincs. Hát jó, csak de ez, ez, ez milyen? Tehát, ez nem, nem is ezt kérte a bizottság, nem ilyen ezt kért a bizottság. Nem ilyen egész eljárás, ez nem világos, de mondom, nem, nem részleteit nem ismerem. Ennek a grémiumnak a magyar képviselőjével például lehet beszélgetni, hogy ő erről hogyan gondolkodik? Hát, ha, igen, biztos, igen. Van valami hallgatási moratórium, ami rávonatkozik? Nem hiszem. Szerintem, szerintem nincsen szigorúbb kommunikációs politika az Európai Bíróságban, mint volt az Európai Bizottság vonatkozásában, ott is megöltősen szigorúbb volt. Tehát, ha, ha Magyarországon olyan szigorú kommunikációs elvek lennének a nyilatkozatra vonatkozóan a magyar politikában, mint ami az Európai Bizottságban van, akkor itt mindenki diktatúrát kiáll, beleértve az Európai Bizottságot is egyébként. A írja a népszava, csak egy részt idézek, a kormányprés újra beindult ez a fővárossal kapcsolatos, a cél nyilvánvaló, csődbe kergetni a város nem számít az ár, ha leáll a közösségi közlekedés, ha nem viszik el a szemetet, ha bezárnak a hajléktalan száluk, a kormány csak megrántja a válláti választottatok, karácsony drasztikus lépésekre kényszerület, amihez rettentő nagy szüksége lesz a fővárosiak támogatására támogatására. Akkor kiderül a válasz, Baranyi Krisztina kérdésére, ha az elvonások miatt le kell állítani a metrót, akkor a fővárosiak mellénk állnak-e? Ez eredet, gondolom egy között, illetve nem gondolom a szolidaritási hozzájárulásnak az inkasszójára, és így tovább, és így tovább. Beleértve itt most a teherautók közlekedését, amivel legutóbb született döntés ezekre vonatkozik. Ugye ez, ez önhöz közelebb áll a Budapesten való együttműködés, a fővárossal való együttműködés az ön tárcájának. Ezt most a mondatot nem tudom jól befejezni, de hát a válaszol. Hát valóban mi tárgyaltuk az Európai Uniós források kapcsán Budapesttel? De én úgy tudom, hogy önmagában ez Budapest a anyagi helyzete, csődhelyzetben van-e, és a többi ezért meglet is ez a régi vita. Budapest és a készügyi minisztérium között. És euh, én nem, nekem nem úgy tűnik, mintha ez Budapest kölcsönben tagadnál, hogy, hogy a budapesti költséget és a csőd szélét Hát teljesen most ez kategórikusan Hát én meg arra emlékszem, amikor azt mondták még az évelején, hogy ez így folytatódik tovább, akkor én nem tudom mikortól, már nem tud járni a közösség közlekedés és a többi. És, amit ők persze úgy fordítottak le, hogy a kormány kizsigereli Budapestet. Budapest az Európai Unió. Ászagának 150, talán 8%-án áll. Budapest Budapesten az egyfőre első nemzeti ösztermék azt több kétszeresen országos átlagban. Gazdag város, egy gazdag város, európai viszonyban Miközben az ország körülötte szegény. Hát a Készakarföldi régió 49%-án az Európai. Igen, olvastam, az, ez, ugye egyszer még a, a héten egy e, előadásából következett. Uh, utolsó kérdés, amire sok idő nem marad, de. A földrajzi távolság tekintetében 50 km körülbelül. Légbangal. Um, ez a tegyük újjá az Európai Uniót, ismét, ez a, ez a, ez a mondat, ami ugye az uniós elnökségünkre vonatkozik. Egyetlen ön és az uniós elnökségnek a kapcsolata, önnek ebben van feladata az elkövetkezendő fél évben? Nekem van, az egyik prioritás ráadásul hozzánk is tartozik a kohéziós. Igen. És abszolút én most voltam kint, kedden volt Luxemburgban, kohéziós miniszterek tanácsülése is ott a magunk mondján abban a tanácsi formációban át is vettük az elnökséget Belgiumtól, tehát igen, igen. Ezt... A szabadságra sem megy bele, hogy akkor ez a fél év ez olyan többlet feladatot ad, ami egyébként nem teszi lehető, hogy az ember kivonja magát a forgalomból? Hát, de azért. Hát augusztus augusztusban minden mi? Jó. Én a jövő hét pénteket kihagyom, mert kirándulni megyek. Viszont két hét múlva, ha másért nem, hiszen akkor már mi vagyunk az uniós elnökök. Ebből kapcsolatban mindenféleképpen sok szeretettel várom ide a magyar honpolgárok elé. Vagyok. Köszönöm Én is köszönöm szépen. viszont hallásra. Navracsis Tibort nem látták, viszont hallották. Most felhívhatnám horvát Csabát fejből, de hát ha nem tudom a telefonszámát és valaki, egész mást hívnék. Fel. De. Jó reggelt! Uh, Horváth Csaba Zugló. Uh, ugye én a legkülönbözőbb módon próbálok uh, információkat szerezni azon témakörben, uh, amiben interjúkat készítek. Különböző illetve meghatározott személyekkel. Most a te Facebook, ugye mi tegnap beszéltünk, ez nem titok, és mondtad, hogy a Bosnyák téren fogsz majd félfogadni, ahogy egyébként ez korábban is tetted. Én kerestem ennek a nyomát a Facebook oldaladon, de nem találtam, ez az én hibám? Nem tudom, rávileg a kollégák hibája, hogy ez nem történt, majd, de egyszerűen ott leszünk. Ez a választás út először fog előfordulni? Van-e van benned bármilyen előérzet, vagy kíváncsiság, vagy ugyanaz van benned, mint bármelyiknél korábban? Hiszen te pontosan arról beszéltél, hogy ezek a találkozások, ezek nem a polgármester választással voltak kapcsolatosak, hanem azzal, hogy a zuglóiak hogyan élik meg a hétköznapjaikat, és ha gondjuk bajuk van, akkor nem kell bemenni a tanácsházára, hanem ott a bosnyák téren, vagy máshol, ahol éppen félfogadsz, ott helyben elmondhatják a polgármesternek. Ez pont így van, ennek ez a lényege, Találkozó, és ezek általában kisebb, nagyobb, mondjuk egy belógó faág egy forgalmas úton, vagy egy szában, egy apró bosszúság, vagy egy e, újpad igénye, ahol a séták közben megpihennének. Tehát ilyen egyszerű dolgokra kell gondolni, nem nagy, e, óriás beruházásokra, ebből több ezer van egy, egy ekkora kerületben, mint Zugló, és ezeket folyamatosan teljesítenünk kell hol telepítünk egy padot, ahol kérésére eltávolítunk, mert mondjuk tudossági problémát okoz hosszú távon egy padnak a megléte valahol, és akkor alapos vizsgálat után ott például a pad eltávolításáról kell intézkedni. Tehát nagyon sokféle, sok a lakossági igény, és ezeket mindig az ember igyekszik kielégíteni. És ebben nincs változás a tekintetben, hogy éppen hogy alakult június 9-én a polgármester választás? A lakosság sem változott zuglóban, tehát nyilvánvalóan nem. Nekem pedig október 1-ig a kötelességem, azt a munkát elvégezni nem tetszik. Félreértettem valamit, de azt tegnap aztán tisztáztuk is Kis Ambrussal, de ebből adódik a kérdés, hogy nem tudom mennyire egységes e tekintetben a főváros, lesz-e a közeljövőben, Zuglóban képviselőtestületi ülés, vagy ez ugyanúgy működik, mint a fővárosban, hogy legközelebb már csak az új képviselőtestület megalakulása lesz? Lesz. Most lesz jövő hét csütörtöken. Számos fontos kérdésről fogunk tárgyalni, amelyeket nem lehet halasztani, tehát csak azért, mert választások voltak, és majd négy hónap múlva lejár a jelenlegi testület mandátuma azért, nem lehet közügyeket az itt élő állampolgárok lakosság kárára halasztani és húzni-vonni. Ezért nyilvánvalóan megpróbáljuk ezeket a döntéseket meghozni, és még szeptember is, szeptember elején is tervezünk egy képviselőtestületi ülést, tehát amikor ott erre, erre szükség lesz. Mert hogy, ahogy te is a kérdésedben izgatott a válasz, nyilvánvalóan egy önkormányzat, egy kérlet élete nem áll meg a választásoktól nyilván szerencsésebb szokott lenni az, amikor a két, a két dátum közelebb van egymáshoz, ez viszont egy adottság, el kell végezni a munkát addig is. Mi a különbség a főváros és a zuglói képviselőtestület között a tekintetben, hogy az egyik meg tudja azt tenni, vagy meg akarja tenni, vagy így látta a célirányosnak, hogy kiadja a másik viszont? Nem. Semmilyen különbség nincs jogi értelemben. Azt én értem, nem jogi értelemben, a hétköznapi értelemben mm, talán szabályzat, működési szabályzat nagyobb hozgásteret ad a, a, az apparátusnak, tehát a polgármesteri hivatalnak, a külkolgármesteri hivatalnak, mint az uglói. Itt is sok mindent meg lehetne tenni, de én úgy érzem célszerűnek, hogy a, a jelentősebb az az előtestületölt el. Mondok egy ilyen példát. A utóbbi szemeszterben új diákbérletet vezettünk be. Ez egy, mivel a tört fél év volt, mert hogy a fél év április 1 merülhetett ez nyilván egy három hónapos törtszelvényt jelent. Nagyon nagy adminisztrációval, néhány százan vették igénybe, mert elég akármennyire is próbáltuk leegyszerűsíteni, ez a szociális rendeletünkben volt elhelyezve, és ezért eléggé bürokratikus volt. Van egy, a bürokráciát nagyjából a nullához közönítenénk, és átalakítanánk úgy, hogy évente csak egyszer kelljen ezzel a bérlet átadással a diákoknak megküzdeni, és ennek szellemében évesre, tehát a szemeszter helyett tanévre adnánk ki a bérleteket, de erre szükséges egy döntés, és miután augusztusban ki kell osztani a bérletszávényeket, jelenleg is a rendelet szerint, de ez, ez most egy fél éves lenne, azt javasoljuk a képviselőtestületnek, hogy alakítsuk át részben adminisztrációs, részben alanyagú átalakítással ezt a juttatást. Tehát ez nem egy szociális ellegű juttatást, tehát arról van szó, hogy azért akarunk a diákoknak életet adni, mert hogy spórolnak ezzel ők, vagy a szüleik persze spórolnak, most már nem olyan sokat, 950 forintot a mondta, de a lényege inkább az a fajta szemléletformálás, hogy aki diákként többet használja a közösségközlekedést, az jó esélye felnőttként is többet fogja használni, és ebben az esetben kevesebb autó, kevesebb zsúkolcsán, kevesebb zúgózó tehát egy ennek társadalmi hatása lakossági érdeket tud lenni, és azért annyi tehát nem kerül mérhetetlenül sok pénzben ennek a juttatásnak a megadása most így már az országos kedvezményrendszelekkel. Karácsony Gergelynek volt egy posztja a Városligettel kapcsolatban, és ahhoz te is csatlakoztál a Városliget lényeget, csodálatos fákvárják a budapestieket, és dörödem, álljunk ki közösen a Városliget megőrzéséért, hogy gyermekénk is úgy tudjanak kapcsolódni, kikapcsolódni itt, mint ahogyan mi is tesszük most. Ennek az aktualitását most mi adta? Hát több dolog. Egyrészt az, hogy a kormányzat még továbbra sem tett le arra a szándé, arról a szándékáról, hogy tovább folytassa az itt lévő építkezéseket Ez az egyik. A másik, hogy Karácsony Gergely arról, arról mutatott be hozban egy sajnálatos folyamatot, hogy azok a pák, amiket papíron megmentettek, azok most pusztulnak éppen ki a zeneháza környékén, mert ugye nem csak a láncfűrész az, ami egy fát meg tud ölni, hanem hogyha a körülötte lévő talajvizeket olyan módon megszakszerűtlenül vezetik el, ami elzárja a növény elől az utat, tehát vagy szárazságút eredményez, vagy olyan pangóvizeket, amelyeket nem tud hasznosítani. És pont ennek a, ennek a, a fájdalmas utatása történik, hogy láthatóan, hogy melyik fánk fognak kibukulni, az egyébként most lombosnak e, tűnő zeneházak környezetében. És hogy ezért is fontos lenne, hogy a kormányzatokkal egyeztetve lehetőleg a következő, durális beruházások, mint uh, a nemzeti galédia megépítése és az már Ráváros-szigetben történjen, hanem közösen megállapodva valamilyen szomszédos területen, például a Rákos rendezőn, ahol semmit nem kell elrontani ahhoz, hogy egy uh, szép létesítmény, egy érték létrejöjjön. Ez, ez, ez, ezzel, mint egy megadtad a lehetőséget, tegnap Szijjártó Péter arról beszélt, hogy szeptemberre tereprendezésileg átadják az ingatlan fejlesztő számára a területet, mert hogy a diplomáciai tárgyalások eljutottak idáig. Ez épp tegnap volt. Ennek a híre eljutott-e hozzád is, illetve tudsz, hogy bármit arról a fejlesztésről, amiről az elmúlt időben nagyon sok minden lehetett hallani, de hogy konkrétan hogy alakul az élet, és ez adott esetben a vagy Zuglónak miközben lesz, vagy lehet arról viszonylag kevesebbet? Én is újságolvasóként értesültem erről, vagy hírolvasóként értesült a formációról. Azért az e, nagyon extrém, hogy lassan a befektető megkapja az építési területet, de még mindig nem tudunk róla semmit, hogy mit akar építeni, hogyan akar építeni, mekkorát akar építeni, milyen zöld feletekkel, milyen szabad kialakítás? kialakítása, egyáltalán hogy, akar, eh, hogy akarja megvalósítani, hogy néz neki, mi lenne ennek az ütemezése, eh, hogyan tudna hasznosulni ez az ugróiak számára, mert mégiscsak az ugró egy új város részét akarják itt megépíteni, hogy lenne itt eh, iskola, óvoda, bölcső, de hogy lennének a szolgáltatások, akár kulturális szolgáltatások. Tehát tengernyi kérdés van, amire amikor a kormányzatnak én ezt felvetettem, hogy mindig jött a meggyújtatni szándékozó válasz, hogy erre majd időben sort kerítünk az ezekre való tárgyalásokra, de nekik most a tereplendezés az első. Csak hát azért az már az a fázis, amikor átadják a befektetőnek a területet, hogy a befektető jó eséllyel már tudja, hogy mit akar építeni. Feltételezem, hogy a kormányzat is tudja, hogy mit akar a befektető, csak az nem tudja, akinek a területén ez zajlik, például Zugló. Nem tudja a főváros, nem tudják az itt élők. És nyilvánvalóan hangzatos uh, szlogeneket mondani, de még egyelőre uh, csak félig élünk, a látszik, nem az, ezért uh, nagyon nehéz szerinteni olyan információkat, akiket azt mondjuk, hát, nekik ennyi a rendelkezésre, egyelőre itt tart. Szintén a hétköznapokhoz tartozik, hogy a kánikuláraval tekintettel az Országos katasztrófa Védelmi Főigazgatásság szombat éjfélig harmadfogul hőségrihasztás rendelte. Zugló segít ezért a mai napon is, ez ugye 19-ére vonatkozott, de gondolom, hogy ez a további napokra is áll. A Bosnyák téren ez így lesz -e, vagy sem? Már a vízosztás? Igen. Igen, így lesz ma is. Például fogadóra keretében is hozzuk a vizet ami a június 9-ei eseményekkel összefüggésben van olyan terjedelemben, ahogy arra te ki akarsz térni, mi volt Horváth Csaba döntése a tekintetben, hogyha az ő személyét, tevékenységét érintő különböző nyilatkozatok jelennek meg, akkor ezekre egyébként az elkövetkezendő három hónapban gondol reagálni, vagy nem gondol reagálni, és akkor most egyenként vehetném, de nem veszem egyenként egészen addig, amíg azt kérdezem tőled, hogy te ezügyben eldöntötted-e, hogy abból adódóan, hogy ezek a nyilatkozók tudják, hogy te október elsőjétől nem vagy tényező. Zuglóban. Azt nem mondom, hogy szabadon bármit mondhatnak, mert erről természetesen nincs szó, de olyan hangzatos mondatokat mondanak, amelyekre te korábban reagáltál. Igen. Hát ö, a az, hogy két dologhoz kell méltóság és intelligencia. Ahhoz, hogy az ember elviselje a feleséget. Nyilván ez egy kicsit több kell, hogy emelt fölvel és méltósággal tudomásul vegye, hogy a Lakosok másképp döntöttek, de azt tanultam, hogy legalább ja, és méltóság. a méltóság ember a vaján nélkül is tudja örülni a saját győzelmének, és meg tudja adni a korábbi ellenfelének azt az eleganciát, amivel mind a ketten jól érzik magukat. Van is egy mondás, amit korábban is előszeretettel használtam, hogy amikor ez egy állati, állati túrába uh, lévő, lévő tanmese, hogy az ember, amikor megy föl a lépcsön, akkor kétszeresen köszönjön azoknak, akik jönnek le. Azért, mert gondoljon arra, hogy milyen jól fog esni neki, amikor ő jön le a lépcsön, és hogy kétszeresen fognak ráköszönni, pedig ő éppen logorral fog lejönni a lépcsön. Szóval uh, ennyi, és nyilván ez, ahogy mondtam, intelligencia kérdése, uh, a kampány véget ért, nem látom értelmét, vagy uh, hazugságokkal foglalkoznak. Nagyon sok hazugság volt ebben a kampányban. Ha, úgy tetszik, a velem kapcsolatos összes állítás uh, valótlanságot, vagy hazugságot tartalmazott részben, vagy teljes egészében. A kampány ennek ellenére, vagy pont emiatt uh, tudta befolyásolni a választók egy jelentős részét. Leginkább a Tisza uh, szavazóit, aki korábban kevésbé érdeklődtek a politika iránt, és döntöttek. Ők elhitték a hazugság egy részét, vagy nem tudtak igazságot tenni, és oda fordultak, ahol akik senki nem támadott, így futott benevető harmadiként a harmadik helyezettből első helyezett. De ez már a múlt. Intelligens ember pedig itt megáll, örül az eredménynek, és próbál koncentrálni a jövőre, és nem cseszegeti feltétlenül az elődjét, mert aztán lehet, hogy az elődjének is lesz néhány szava később. Amikor jön a bezzeg megmondtam. Én szeretnék ettől a szereptől eltérni, tehát nem szeretnék a vezzegém később, mondjuk egy fél év múlva, egy év múlva a vezzegém, megmondtam, szerepében visszajönni. Nincs ilyen szándékom, de ehhez jó, tehát akkor abban megegyezhetünk, hogy az elkövetkezendő három hónap folyamán, ha különböző hangzatos kielentések lesznek a te múltaddal kapcsolatban, vagy a vezetéseddel kapcsolatban, vagy zuglóval kapcsolatban, arra csak akkor térünk ki, hogyha te egyébként azt szóba hozod. Rendben. Um, azt kérdezem tőled, hogy a postás sportpálya megmentése az micsoda, mert én erről viszonylag keveset tudok, de mint az zugló problémája, de mindenféleképpen, ha mondasz róla valamit, azt megköszönöm. Igen. Tehát a postás ami több mint 100 éves voltra tekint vissza, vagy jól emlékszem 125, Teljes mértékben végveszélybe került, Miután a finanszírozása összehangolt. Tehát nincs elegendő forrása is, más sportoló is jóval kevesebben vannak, és szükséges, és szükséges lenne élsporttal e valamikor egy nagyon híres egyesületnek. Tehát nincs, nincs, nincs elegendő sportoló, nincsenek meg a sportolás feltételei, komoly beruházás lenne, lenne szükség, és nincs meg a finanszírozás. Én folytattam megbeszéléseket, de csak előzetes fúhatolózó megbeszéléseket, pozitív volt a BVRC illetve az MTK első vezetésével, akiknek szintén érdekében állhatna ezt a sportterületet megóvni, akár postásként, akár valamilyen társult szervezetünk, tehát az uglói önkormányzat, a BBSC és az MTK. Így hárban kapcsolódunk az és Különböző érintettségük van, zuglónak például a tömegsport helyszínként kiváló lehetőség lenne, hogy a tömegsport lehetőségeit az zuglói lakosság számára is bővítse. A többieknek az érsport e különböző szakosztályai számára lenne egy kapacitásbővülési lehetőség. Mindenkinek persze ehhez a zsebíve tehát komoly beruházási forrásokat kell teremteni hozzá. De erről a tárgyalások értelemszerűen a választások előtt már nem kezdődhettek meg, a választás után pedig most már az új testületre vár, hogy elérje azt, hogy ebből az ugló nem maradjunk, és az uglói lakosság pedig hozzáférjen, mint tömegsport sport helyszín. A korábbiakban elmondottakhoz kapcsolódóan, te október 1-e után, mint a testületnek sem leszel tagja, sejted de hogy valamilyen formában vagy semmilyen formában nem fogsz tartani kapcsolatot zuglóval, vagy ezt a jelen pillanatban nem lehessen tudni? Hát jogi értelemben biztos nem tartok kapcsolatot zuglóval, hogy ha a tanácsomat kikérik, akkor nyilvánvalóan fogok segíteni bárkinek, aki a tanácsomat ír, de én magam nem fogom ezt referálni. Egyéb funkciód is van, és ezek közül ugye a budapesti elnökség jöhet szóba. Monás Zsolt adott egy relatíve terjedelmesebb interjútatt Telexnek, amely az MSZP-nek, mint pártnak a viszonyulásáról szólt, egyebek között is az ő személyes viszonyulásához, az eredményekhez, a taktikához, a lendő tendőkhöz június 9-e előtt és után. Te valami hasonlót tervezel Budapest Budapestet illetően? Egyelőre nem. De házon belül folyik ilyen megbeszélés sorozat? Házon belül folyik értékelés, házon belül nyilván a stratégiának az elemzése, és hát annak az eldöntése, hogy merre tovább. Ez történelmi jobros volt a teljes ellenzéki palettának. Tehát gyakorlatilag a Tisza elvitte az összes korábbi párt. És ha emlékszel, fogsz emlékezni, az elmúlt években nem volt olyan helyzet, ahol a más struktúrák felmerültek, és én ne adtam volna a csalódottságomnak hangot, hogy mintha a pártok nem értenék az idők szavát, és nem azt várják tőlük a választók, hogy melyik a legnagyobb kicsi, és hogy hogyan lehetne a másiktól ellopni fél százalékot, valami olyan mondáson, amiben jól oda dörgölnek a, a, az egyébként ugyanazon az ellenzéki térféle lévő másik pártnak. És akkor ehhez képest e, folyt az elmúlt két évben, egy ilyen vehemens ütlegelés, amiből leginkább még az MSP maradt ki, tehát mi ebben a legkevésbé vettünk részt, de hogy ment a pártok egymás oktatása. Ebből pedig világosan kiderült az egy, a laikus választónak is, ha van ilyen, hogy laikus választó, hogy ezek a pártok ebben a konstrukcióban nem tudták volna 2022-ben kormányozni Magyarországot, mert ahhoz más minőségű együttműködésre van szükség. Egymás iránti tiszteletre van szükség. Egymás elképzeléseinek, vagy legalább véleményének a tiszteletben tartására van szükség, és ez a fajta tiszteletlenség teljes hiánya, amit mutatott az ellenzék, az egyenes következménye volt, hogy amikor helyzet adódott, akkor mindent vitta a tisza. Nem azért, mert a Tisza annyira zseniálisan újakat mondott volna, vagy más megvilágításba vette volna a, a, a, vett, tette volna a helyzetet, hanem mert olyan mértékben volt kiábrándító, amit az ellenzéki pártok egymással, egymás próbására, és nem, nem a közös célért a kormányváltásért tettek. Tehát a tanulság Hogyha ugyanúgy folytatják, akkor ugyanazzal az eredménnyel. Jól beszélsz, mert ugye, ahogy fogalmazol, abban az is benne van, illetve a Molnár megnyilatkozásából ugye kiderült, hogy szeptemberben lesz tisztulítás, ő nem gondolja, hogy addig személyi ügyekről, vagy azon túlmenően kéne bármit is mondani, mint amit elmondott a magad részéről. Te is kivárod a szeptembert, vagy másféleképpen cseleksz Én ugyanúgy teszem a dolgomat, ahogy a közösségem azt gondolja, Szeptemberig nem sürget semmi, most jön egy nyár, több idő van gondolkodni, kell is írni elemzéseket, és utána el kell jutni a következtetésig, hogy az új vezetés, ami majd föláll az ősszel, az egy megújult stratégia mellett, és lehetőleg konzekvensen álljon ki. Ez, hogy a baloldali értékennek továbbra is van Magyarországon 15-20% támogatottsága, és ez egy, egy jogos jó, pártól, mint a Tisza párt, nem várható el, hogy ezeket a szavazókat képviselni tudja. Egy se, működő lehet se, de, egy választást követően, de, de képviselni nem tud egy, jó, egy, egy jobboldali ember, nem tud képviselni egy baloldali szavazót És ez ígyben te látod-e már a saját helyedet, vagy én nem sürgőt ott azt kérdezem, hogy ezügyben látod-e a jövőre nézve a saját helyedet, vagy nem sürget a tatár? Nem sürget a tatár. Um, mennyire látod saját magadat elveszett helyzetűnek a szónak, csak abban az értelmében kérdezem tőled, mert ugye ebben a Telex interjúban ugye, um, a következő zajlott, Molnár kérdésként megkapta azt is, mi lesz most Horváth Csabával? Tehát ez egy ilyen, egy ilyen kérdés vagy. Mint mondta Zsolt, egy személyben nem tud erre választ adni, de a most elbukozó Zuklói polgármester régóta nagyon értékes tagja a közösségnek. Ez idézőjelben. Meg fogják találni a helyét. Ma nem tűnik valószínű forgatókönyvnek, ami sokan rebesgetnek, hogy tütőkat a mandátumát átvenni a fővárosi közgyűlésben, de találni fognak neki munkát, ami egyébként kicsit olyan, mintha te egyébként saját magad nem tudnál magadnak munkát találni, beleértve, vagy, aki egyszer nem lesz polgármester, az tulajdonképpen ott találja magát az az nagyjából olyan, mint hogyha a kezét, lábát levágták volna, onnantól kezdve, most nem akarok személyeskedni, de gondoskodni kell róla, hiszen szegény saját magáról ezentúl képtelen lesz. Miután Molnár Zsolt megadta nekem azt a lehetőséget, hogy viszonylag frivola lehetett a kérdést megfogalmazni, így könnyebben sikerült ezt, mint hogyha egyébként Molnár Zsolt nem járt volna ez ügyben közre. Az utolsó részét nem értettem a de a lényegre válaszolni az, hogy egy közösség a közösség egy e, nehezebb helyzetben lévő tagjára hogyan gondol, az a közösség dolga. Hogy nekem szükségem van -e erre a, a szolidaritásra mindenképpen, de hogy egyéb, e, egyéb dologra milyen szükségem van, ez már valóban a dolgom, tehát nem le senki se a kezemet, se a lábamat, se a fejemet, tehát nyilvánvalóan e, képes vagyok még teremteni, és hiszek is abba, hogy sok mindent tudok, hogy ez a politikában lesz, vagy a politikán kívül, ez ma még valóban nem egy. De az, ha jól értem a szavaidból, egyértelmű, hogy saját magad semmilyen vonatkozásban nem szeretnéd egy sajnálatra méltó személynek beállítani. Hogy még egyszer. Hogy nem akarnád saját magad a saját, sajnálatra méltó személynek beállítani, ahogy eddig se tetted ami a tütőkatával való helycserét illeti, az egy ilyen városi flasterről származó plegyka. Nem tudom. Te nem is találkoztál ezzel a mondatával, Molnár Ez a forgatóként nem merült fel. Jó. Hát vég, vég, végül is uh, akkor az érintett szájából ez elhangzott. Én a jövő héten nem leszek, ezzel együtt uh, nagyon nagy izgalommal fogom követni a csütörtöki uh, képviselőtestületi ülést, mert az ugye sok szempontból uh, választad arra, amiről te beszéltél a lépcső kapcsán. Tehát, hogy ott milyen módon fognak a felek egymással uh, szót érteni, vagy szót váltani, az önmagában egy érdekes dolog lesz, túlmenően a napirendi pontokon. Hány napirendi pont lesz. Ha jól emlékszem, 21. Jó. És akkor a jövő hét kimarad, mert én akkor meglátogatom Csintalan Sándort a Csat 2 stábjával, és 5-én, július 5-én ami a nyári szünetnek illetve a részleges szünetnek lesz majd egy határnapja szívesen látlak és akkor megbeszéljük mindazt, ami a jövő héten ahogy látom az egyébként talán 27-én majd a képviselőtestület testületi ülésen zajlik és nagyon szépen köszönöm a közreműködést én is köszönöm Horváth Csabát hallották Zugló polgármesterét most pedig felhívom Bata Andrást aki tegnap kimaradt, de a magyar zeneházában is lesz a múzeumok éjszakájával kapcsolatos esemény. <tos> <tos> És kérek majd egy kiemelt tartalom feliratot is Bata Andráshoz. Háló Háló Hát itt az égét a világán nincsen senki. Háló, az előbb nem lehetett hallani a hangodat. Akkor ez... Igen, most jó. A Magyar Zeneháza, Vata András ügyvezető, igazgató, a múzeumok készakája mennyiben érinti a Magyar Zeneházat? Egyhá. Ez most itt hirtelen, ez is most is. Tehát nem kérdeztem hosszan. Igen, de elmondhatjuk, hogy három a magyar igazság, és így aztán népmesei elemet is beleszövünk a ketünk beszélgetésébe. Azt kérdeztem, Igen. nagyon röviden kivételesen, hogy milyen programokkal várja a Magyar Zeneháza a múzeumok éjszakája látogatóit különös tekintettel arra, hogy a Magyar Zeneháza ebből a szempontból az egy klasszikus múzeumnak nem tekinthető. Ez így van, és mindig tiltakozunk is, hogy múzeumnak nevezzenek bennünket. Van mert... rá a késztetés? Van, igen, igen, igen. Tehát nagyon érdekes az... És minek a múzeuma volnátok? A zenemúzeummal tulajdonképpen, ah. persze, hogy a zenének múzeum az megint egy mert akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy, hogy hangszerekkel tárítunk. Hát hangszerekkel, meg sok koporsó, amit egyébként egy ilyen fülhallgatót bele lehet dugni, és akkor az ember fantasztikus zenéket hallgat. Van olyan egyébként, hogy zenemúzeum a világban olyan, amit te számon tartasz? Persze, persze, Belgiumban is van, a Párizsban én magam voltam egy, -egy fantasztikus hangszermúzeumban, ahol, ahol egyébként meg lehetett hallgatni a, a hangszereket. Tehát egy olyan audio guide volt, hogy az az illető hangszer, ahol, ahol állt az ember, azt meghallgatja. Egyébként nálunk a Zenetudományi Intézetben fönt a bárban van egy zenet történeti múzeum, és ott is nagyon érdekes és szép hangszerek vannak. Csak hát ugye ezek nem interaktívak abban az értelemben, ahogy a mi kiállításaink. Egyébként az a gondolják, hogy most érdekes, mert valaki meghallja ezt, a mondja, szóval, hogy kiállítás, megkézzük, hogy meg akarod nézni a kiállítást, akkor látom, hogy úgy átfut az arcán egy ilyen kicsit olyan hogy hát jó, hogy most egy órát el kell ott tölteni, és milyen uncsi lesz, és már rájönnek, hogy ez lehet egészen izgalmas is. Úgyhogy a kiállítás a múzeumnak azért van valami, valami negatív konnotációja is, legalábbis én most azt tettem észre az emberekben. De azt, amikor már lent vannak, akkor nagyon klassz. Na, visszatérve a múzeum a minden látogatható, ez egy karfalaggal, valamennyi kiállításunk, tehát a... Az állandó zenetőt, tehát a programokat is lehet látni. Ez a bizonyos kreatív hangtér, ahol mindenféle szerkentjükje zenét lehet produkálni. Az egyetlen, amire csak kedvezményt tudunk adni, tehát nem teljesen ingyen, ez a divakiállítás. Ott 20% kedvezményt adunk, ami a divakiállításnak a belépője gyára árahoz képest ez, ez elég jó gesztusnak tűnik. Tehát ennyi a, a kiállítási rész, kvázi a múzeumi rész, és hát lesznek koncertek ott különböző teneinkben. Ugye ez a cselló a baroktól a Bossanovaig és a DJ palotai emlékest. Igen, igen, igen. A, a cselló az, az érdekes, már csak azért is, mert beszéltünk már többször is, hogy én is cselló. Otthon van egy cselló? Tan? Van, van egy, van egy rendes cselló, igaz, hogy nem a sajátom, hanem a showroom, miatt viszont egy profi csellista, meg van egy néma, hát néma, ilyen elektromos cselló is, amit hogyha nem elektromosan használ az ember, akkor csak ott a, a, a fülébe, de hát most én hónapok óta már nem gyakoroltam. Mindig úgy elkezdtem. Azt fejhallgatóval kellene hallgatni? Azt kell, fejhallgatóval kellene, és akkor teljesen jól működne egyébként, és nekit nem zavarna, Hát újra és újra el kell kezdeni gyakorolni, pedig mint mindig megfogadom, mert tulajdonképpen nem megy rosszul. Egy-hét-két hét után már megint egész jól vissza a csellózásba. Tehát aztán elsadorál. Arra van egy önálló szoba? Hát ilyen zene szoba azért, azért nincsen, de, de félre tudok volulni, és, és, és tudok küzdeni ő hát úgy is tudnék játszogatni, hogy, hogy nem beletónosan, hanem rendesen kijeleztem a, a hangját a hangszernek. Jó, ez a rezgés, ezt, ezt én többször tapasztaltam, meg el is mondtam, hogy, hogy a, a, a, a húr az, az milyen jó dolog, hogy, hogy az ember este egy kicsit gyakorol, és akkor vagy a munka után, hogy ez megyére relaxáló tud lenni való igaz a, a, a, a zenérés és ez, egy, ez, egy, de ez nem véletlen, hogy a régiek azért majd nem mindenki zenét, ezeken a kis szobahangszereken szoba úgy kvázi önmagának, tehát nem azt Ez nagyon megváltozott? Azért ez nagyon megváltozott, tehát nyilván ma is vannak azért ilyenek, de ezek a tamburás öreg. tehát hogy egy, -egy kis pengetős hangszerrel leülne, és akkor ott engedgetni. Minap valamire készültem, és akkor olvastam, hogy, hogy Kossuth Lajos például fuvolázott, akkori baladős divat volt, és a börtönben elvették a fuvoláját, tehát ez nagyon-nagyon fájnalta, hogy nem tud magának fuvolázgatni. Szóval hogy egyre volt valami, valami kis hangszer. Egyemek azért nem beszéltünk tenne, mert volt családi program, a családhoz tartozó kiskorúak tanulnak-e nem tanulnak még, hát azért ugye, 6-7 lesz most a, a nagyobbik kisunokám, a kicsi meg még csak négy, hogy a nagyobbik már, már tanulhatna, úgyhogy majd ott talán ábeszéljük őket, hogy elkezdik, elkezdik a, a zenét, egyébként kb. ez a 6-7 éves kor szerintem ha csak nem módszártnak születik valaki mert akkor már három éves korban is e, e, csinál valamit e, vagy ütöget, vagy az zongolához oda megy és elkezd tötyögni Ugye ezek, ez, ez megmagyarázhatatlan, hogy az ilyen nagy tehetségeknél, ez a nagyon korai megnyilvánulása És a, a, a zeneháza féle estnek, esnek, ami 6 és 7 óra között lesz, ahol abban te közreműködsz. működsz -e? Nem működök közben, ott ugye két, két kiváló csellista hölgy ervezi is, meg ők maguk is jártnak, a Róman Ditta, a nevét uh -huh. szerintem ismerik a klasszikus zenkedvelők, és a Kokas Dóri, Kokas Dóra, aki pedig a Kokas Katinak, ugye a Kokas Kelemen házaspár, a, a, a, a Rokona Huga Kokas Katinak, és, és ők még aztán nyolc csellistát részben növendékeik, ezben balátaik, meg. Nagyon érdekes, ez jó popa ez a több csellós. Én is játszottam annak idején egy ilyenben, a, ugye a Popper Dávid, akit csak mi nevezünk Popper Dávidnak, mert Dávid Popper, ez egy cseh származása volt, de a, a, a csellistáknak az egyik ilyen, ilyen atya-mestere. Még a liszt idejében egyébként akkor, akkor itt megalapozta a zenakadémiai cselló tanítást, és a Popper Dávid is írt hat csellóra, nyolc csellóra, mit tudom én hány cselló, meg egy requiemje is van, csellókra, kiz kizárólag csellókra. Ez nem egy különlegeség. Jópofa címes, sajnos nem is találtak, ki, hogy cselló XXL <gül> ennek a szombati koncertnek, szombatesti koncertnek, úgyhogy mindenképpen érdekes lesz. Az is, meg ez a, ez a baroktól a vagy ott, ott, meg, ott meg az, hogy egy oboista és egy gitáros áll össze. Ez viszonylag ritka. Tehát olyan, gitár gitár a de, de, vagy, vagy az oba ob furcsa módon, hogy amennyire jó zenekari hangszer, így szólóban, meg kamarában, azért nincs annyira elkényeztetve, mint a Fóla vagy a klarinét. És ami a palotairra való visszaemlékezést illeti, azt azért is tartom számon, mert Bakás Tibor rendszeresen beszélt arról, hogy hogyan kéne megemlékezni a palotairól, neki van egy ezzel kapcsolatos filmje, de most a Bakástól teljesen függetlenül erre sor kerül mai éjszaka fél nyolc és éjfél között. Igen, igen, igen, három ígyét hívtak a kollégáim sajnos. de kell, hogy, bajom, hogy hogy én ezen a téren sem vagyok ö, ö, tanult ember, úgyhogy három kiváló DJ-t fog megemlékezni, de, de én is úgy tudom, meg akárkivel beszélek, hogy a, a palotai valóban, hát láttam nagyon sokszor a, a nevét mindenütt, hogy egy emblematikus alakja volt ennek a, ennek a műfajnak. És idegenkedtem zöld, aztán most már rájöttem, hogy, hogy azért ez is egy művészet, tehát az nem mindegy, hogy hogyan keverik ott a dolgokat a téren. Biztos, hogy nagyon-nagyon szép lesz, és főleg az, hogy akkor személyes jelenléteddel emeled-e az est fényét, vagy te nem leszel ott? Nem ezen, úgy általában. Volt már, amikor ott voltam, egyébként ez a harmadik múzeumok éjszakája, ez is őrület, hogy mennyire alatt az idő, harmadszor megy, lehet, hogy át, átnézek. Voltak már más ilyen kórusok téli éjszakája, például ilyen nagy, nagy szerű megmozdulásaink, ezeket azért ugye kitűztük magunk elé, hogy, hogy éventel két-három ilyet, ilyet csinálunk. Hát a múzeumok éjszakája az persze adja magát, ráadásul ott ugye, tele van múzeummal a Városliget, úgyhogy nagyon nagy lesz a fluktuáció Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást Köszönöm szépen, mindig kívánok a... Bata Andrást hallották a Magyar Zene ügyvezető igazgatóját a, a holnap éjszakai múzeumok éjszakájával kapcsolatban Azért is pontosítottam, hiszen én most pont megyek forgatni egy múzeumban, ova azért nem megyünk holnap, mert ott holnap örültek háza lesz Here you After the tone. When you have finished, please hang up. Nincsen? Próbáljuk meg még egyszer. Nincsen kép, azt mondja az András. Így van, nincsen kép. várja, mindjárt próbálkozom. Jó. Most van? Én még nem látom, de András már látja. Jó, az a fontos. Jelen. Jelen. Ez melyik helyszín a sok közül? Rodna utca. Um... Ma már volt egyszer szó Navras és Tibor tollából a uniós parlamenttel kapcsolatos felállásról, de csak akkor beszéljünk róla, ha lényeges. Ma valamilyen rövidebbet teszünk, mert elmegyünk forgatni a Városligetbe, és oda el is kell érni, úgyhogy én ma alapvetően arról beszélgetnék veled, amit te tartasz fontosnak, nekem a parlament eszembe jutott, de ez nincs ilyen jellegű kötelezettséged. Hát a múltkor egy picit már lerágtuk, szóval ugye a parlament jobbra tolódott, a kérdés jó, az, ad, hogy tennék, jobbra fog-e tolódni jó. a politika, nem biztos. Mi az, Öm, mi az ami most nálad előtérben van? Ha... Ugye én, mint újságíró, a híreket szoktam nézni, és ugye ma megy Orbán ö, Berlinbe, ahol találkozik scholz és ez most már másodszor lesz egy olyan találkozó, hogy se díszszázad, se sajtó kezdett. Szóval ilyen hangsúlyozottan, eh, ahogy angol mondja, low profile, tehát nagyon alacsony szinten tartva, és hát ez azért egy finom jelzés, hogy eh, hogyan gondolkodnak a németek magyarországról, Jó, de hogyha mikor volt az előző? Passz. Jó, de de a, nem. Jó, de az mégiscsak egy kapcsolatot mutat, valamiről beszélnek. Persze, hát ugye Például az Európai Uniós posztok elosztásáról nyilván, ez egy nagyon fontos tétel, ezt, ezt ugye a jövő héten ezt véglegesíteni kell, valamint hát Magyarország át fogja venni az EU elnöki tisztségét július 1-től, és ezt is nyilván meg akarja beszélni a solc, hogy mégis mi legyen, hogy legyen. van tapasztalatod velem szemben, akinek semmilyen tapasztalata nincs, ilyenkor miről esik szó? Most hm. konkrétan. Hát én én se szoktam ott lenni a két hozzá a mit feltételez hogy eh, mit szerepel az étlapom? Ez, hát az, amiket mondtam, és aztán ilyen konkrét dolgok, hát például vannak érintkezési pontok is. Most nem csak az, hogy, hogy Ukrajna ügyében tessék egy kicsit ugye, rugalmasabbnak lenni, hát azért ne felejtsük el, ugye Solc volt az, akinek annod a eszébe jutott, hogy kiküldje Orbánt kávézni, hogy ezzel megoldják az Ukránt. Jó, de ami az ukrán helyzetet illeti, azt a stoltenberg nem tisztázták meg a ruttéval? Tehát, hogy ez egy, ez, egy, ez egy mennyire képlékeny dolog Magyarország részvétele az orosz-ukrán háborúban? A Magyarország nem vesz részt semmilyen módon, ez nyilvánvaló, erről nem nincs is szó. Arról volt szó, hogy akarja Magyarország, vagy tudja Magyarország fékezni az Európai Unió ez ügyben, közös politikáját, mint egyedüli erő. és hát az Már azt mondja, követően, hogy... hogy nem vesz részt benne. De hát az EU se vesz részt, hát, e, szóval ezt azért se az EU, se a NATO nem egy, egy hogy is mondjam, csak egy szervezet ahol ahol mindenki a parancsnok utasított rohan a mozni, hanem, hát Konkrétan arról volt szó, hogy például Ukrajna milyen politikai perspektívákat kap, milyen fegyvereket kap, amelyeket nem Magyarország szállít, milyen pénzeket kap, amelyek nem Magyarország ad, vagy csak részben ad. Tehát itt lényegében amiről szó volt ez ukrán ügyben, az a normál ügymenetnek, az akadályozása vagy nem akadályozás és ezt oldotta meg a Scholz állítólag ő volt az, akinek az ötlete volt azzal, hogy hát ha nem akarsz benne részt venni, akkor menj a folyosóra, és akkor majd megoldjuk nélkület. Ez volt az egyik téma, de például van egy olyan téma, amiben Solz és Orbán valószínűleg egyetértenek. ez a Kínával kapcsolatos politika, ugye most a kínai, európai, kínai, amerikai kereskedelmi háborúnak, vagy kereskedelmi egymásnak feszülésnek a leg Fontosabb kérdése pillanatilag, nem úgy általában, vagy most pillanatilag, az elektromos autóknak a kérdése, hogy a kínaiaknak van egy hatalmas kapacitásuk, amelyeket fölhúztak állami segédnek, telamibér az Európai Unió számára. Hát elven el fogadhatatlan és most el akarják árasztani az európai és az amerikainál a világpiacot ezekkel az autókkal. És erre van is kapacitásuk, míg Európa meg nem tehát ez egy reális veszély. Itt az amerikaiak azt javasolják, azt akarják, hogy akkor legyen komoly vámok, üntetővámok. Ők a maguk részéről száz százalékot szabtak meg. Az Európai Unió az még, még itten kicsit totolyázik, hogy mi legyen, hogy legyen, de például a németek, akik nagyon erősen érdekelve vannak az autópiacban, Kínán belül is, ők minél kisebb vámokat akarnak ugye jelenleg 10 Mert hát nyilvánvalóan a ugyanezt be fogják kezdetni a európaiakkal szemben. És ebben a kérdése például valószínűleg nagyjából egyet is értenek Orbánnal, tehát ez egy, ez egy közös ilyen dolog lehet. De azért azt hiszem, hogy az alapvető kérdés mégiscsak az, hogy, hogy Solz meg akarja tudni, és meg akarja nyugtatni magát, hogy, hogy abban a fél évben, amikor európai Uniós elnök Magyarország nem fogja a létfontosságú kérdéseket blokkolni vagy, vagy jégre rakni. Te mit gondolsz erről az elnökségről, ha van egyáltalán bármilyen gondolatod róla? Nincs róla, és ez nagyon érdekes dolog, ugye valamikor ez az elnökség egy, egy, egy nagyon fontos dolog volt, tehát különösen akkor, amikor még viszonylag új tagok voltunk, azok az elnökség, arra, hogy nagyon fölkészültünk, akkor, akkor Magyarország. Európa Az akkor ez egy nagyon, nagyon komoly, nagyon, nagyon sok, akár pozitív impulzusra kecsegtető dolog volt. Ma szerintem nem tudom, magyarok hogy gondolkodnak, de az európai gondolkodnak, hogy csak éljük túl valahol. Tehát még hát ugye az is fölmerült, ebből aztán persze nem lett semmi hogy megvonni Magyarországtól ezt az elnökségi jogot, ami hát egy elég csúnya dolog lett volna, elég, elég durva lépés. De hát voltak olyan pillanatok, amikor Magyarország ezt quasi hát kvázi kiérdemelte. De hát ebből nem lett semmi. De hát ez mutatja az egészet, hogy, hogy már maga az a tény, hogy megvan, meg hogy, hogy zavarjuk le, ez gyorsan, ne legyen ebből nagyobb botrány. Azért azt látni kell, hogy ugyanennek van jelentősége, mert például ők szabják meg a, a, a napi rendeket, az ügyrendeket, hogy mivel foglalkozzanak. Úgy általában. Kivéve, amikor tanácsülés van, vagy amikor a, a miniszterek ö, ö, összejönnek, mert ott, ott, azért, ott azért a többiek is hát labdába rúgnak. Úgyhogy, illetve a tanácsban meg egyáltalán nem rúg labdába mert a, ugye ez a most a kvázi a bizottságot, bizottság munkájával kapcsolatos dolgokban van Magyarországnak illetve, szerepe, de a tanácselnöke továbbra is visel, független attól, hogy az elnökséget Magyarország viseli. Ezek azért látni kell, hogy, hogy, hogy a, az EU-ban vannak dolgok, amelyek fontosak, vannak amelyek inkább szimbolikusak, és ezek változnak. Tehát fontos dolgok egy időre szimbolikussá válnak, és szimbolikus dolgok egy időre fontossá válnak. Én azt hiszem, hogy az, amit mindig mondani szoktunk, hogy az Európai Unió malmai lassan őrülnek, de őrülnek, igen, ez egy nagyon nehezen, nehézkesebb működő dolg, tehát 27 országnak meg kell állapodni, 27 különböző érdeket kell valahogy egy egyeztetni. Te azért az alapvető érdekek, az alapvető erőviszonyok, azok azért mindig érvényesik. És Putyin és Észak-Koreában, Putyin Vietnámban. Hát igen, most ez mutatja. Szóval Putyinak el kell mennie Észak-Koreába, és, és, és az a nagy nagyszövetséges. Tehát most gondold meg valaha, hogy Putyin egy, egy világpolitikai tényezővé akarta föltornászni magát, és most ö, ott koldul Észak-Koreába egy kis lőszerű. Szóval azért van ebben valami egészen furcsa. Vietnám? Vietnám egy kicsit más, de, de, de Vietnámmal valószínűleg nem, azt kétlem, hogy Vietnámtól a saját katonai erőfeszítései segítségét kérés kapja. Vietnám egy, egy egyre jobban följövő ország. Vietnám tulajdonképpen ma az az ország, ahova, vagy az egyik olyan ország, ahova Kínából elmenő Valamikor Kínát, mint olcsó munkaerővel rendelkező termelő területet, termelő potenciált hasznosító nyugatiak most oda teszik át termelésük egy részét. Hát ha megnézed a pikót, ami rajtad van, nem biztos, hogy az van rajta, hogy miért nincsen, lehet, hogy miért vietnám, de lehet, hogy banglates. Igen. Jó anyagból van, azt tudom. Löpsz, igen. Szóval valami, valamilyen ilyen Nem olcsó, voltam, olcsó. Igen. Na? Figyelj! Jó, keresek az időkkel. Addig beszélhetsz. Jó, szóval, e, tehát Vietnám, Vietnám egy egyre fontosabb ország, e, gazdaságilag jön föl, e, pont úgy be lehet oda ruházni olyan dolgokat, amiket. Mert, munkaerőigényesek, és, és, és nem, nem túl... tunézia tunézia na, akkor tévedtem. De szóval Vietnámnak ma ez a, ez a szerepe, és én inkább azon gondolkodom el, hogy, hogy az oroszok ezt hogy élik meg. Hogy hurrá, nagy szövetségesünk Észak-Kóreá. Azért Valaha Oroszország a normális időkben az egyik garancia hatalom volt az ügyben, hogy azért ne nagyon legyen atomhatalom Észak-Korea. Tehát volt egy ilyen ötöldalú hát, megállapodás, vagy, vagy, vagy mozgalom, vagy, vagy, vagy összejövetel. Amelyen, amelyen kifejezetten arról volt szó, hogy hogyan lehet, milyen engedményekkel és milyen ajánlatokkal lehet az Észak-Korea attól eltántorítani, hogy tovább fejleszik tészen nukleáris erőket tészen balisztikus rakét erőjéket. És ehhez képest, és ez, ez az orosz politikának szintén érdeke volt. Oroszországnak nem érdeke, hogy nagy nőjenek fel ott ma a És... Ehhez képest ma Oroszország elmegy oda a kunyaráni egy kis fegyverér, és valószínűleg masszívan beleszáll abba, ami az észak érinti, az atom és a rakétaprogramba, programba, és nyilván masszívan támogatja őket élelmiszerrel, mert észak-korea kicsit éhezik. Ez szokott az utóbbi évtizedekben történni. Az Északoriai látogatásnak ez a fajta leírása, ez tuti, hogy stimmel? Tehát itt valójában ebben tényleg tette lehet érni azt, amit egyébként Oroszországgal kapcsolatban csak feltételezésekkel élben mondanak, hogy azért nem pontosan úgy alakulnak ott sem az események, mint ahogy egyébként abban reménykedtek? Hát azért azért elgondolkodnék, hogy, hogy egy, egy, egy állítólagos világhatalom, vagy globális hatalom, vagy nem tudom micsoda, az ahhoz, hogy egy ebben lokális konfliktust, ami nem is háború hivatalosan, hanem csak egy különleges katonai hadművelet, amelyek ottan rendszináló erőink mellestek balkézzel, valahol ottan a nyugati határokon üznek, ez csak úgy megy, hogy két Hát ilyen párja államtól. Kiván észak az állam. katonai potenciáját tekintve milyen lehet? Képzeljem úgy el észak ahol nincs élelmiszer, de mindenhol fegyverraktárak vannak. Így van. És, atom, és atombombája van, és, és, és, és interkontinentális rakéta is van már. Hát, hogy ez mennyire pontos, azt nem lehet tudni, hogyha kilövik, akkor szélbe is ére. De minden. De atombombája pontos, van? De van, hogy ne lenne? Hát ez a borzasztó. És akkor egy atomhatalom. És, és akkor és most mióta az? Most már évtizedek Tehát már, már az előző kim is, már a, a középső meg is volt. Ahogy egyébként Dél-Korea nem az. Dél-Korea nem az, hát jó, a dél korea van egy, egy amerikai garancia. dél korea amerikai csapatok állom. Ami az, az illak... észak-koreai atombombát illeti, az egy ilyen stikában létrehozott atombomba? Mit érte stika alatt? Hát az, hogy nincs, nem volt korábban arról megegyezés, hogy az atomhatalmakhoz tartózhat. pé, per, hát persze. Jó, mindenki stiká... Egyebek között az Lennyiben... észak-korea létezésének a titka ez? Uh, hát ezt nem mondanám így, mert szerintem Kína szerepeit itt uh, döntő, Kínának semmi, uh, a legkisebb vágya nincs arra, hogy a két kórhelyettől a Kína az uh, atomhatalom szintén? Hogyne. Hogyne. Hány hát atomhatalom az atom... van Gábor? A klasszikus, atom, a klasszikus atomhatalmak, ugye az, a, az a volt a szovjetenemus Oroszország, ugye Amerika, Oroszország, Igen? utána Kína, illetve hát Franciaország és Anglia, és atomhatalom, nyilvánvalóan Észak-Korea, Izrael is, bár ez nincs nincs kimondva, vagy lehet, hogy hivatalosan is ki van mondva, de nem reklámozzák különösebben. És hát, ugye India pakisztán. És nem lenne jó, ha ez a klub tovább őülne. Most, mert ugye gondold el, már, már az is egy egy dolog, hogy India és Pakisztán konfliktusa ami ezekünk ugye semmi közünk, egy atomháború trémét ugye hozza föl. Egyébként Kína és, és India is időről időre lövöldözik meg fenyegeti egymást ottan a Himalájában. Szóval... de valaha jártál észak Gábor? Gábor? Te jártál észak Nem, nem, nem jártam, nem, nem voltam. Nem. Akartál, de... nem lehetett, vagy nem is akartál? Mm, én mindenhová akarok, valahogy úgy nem jött össze, tehát nem, nem adódott. Nem. Azért északorában nem úgy mentek az emberek, hogy, hogy az ibuszos hoz bementek, hogy kérek. Értem, értem. Ugyan, szóval az, az, az, egy, hogy mondjam, az egy állami politikai, vagy nem tudom milyen aktus volt, tehát az ismertek azok valamilyen ilyen állami hát, program keretébe kerültek oda, akár újságírók voltak, akár valami más. Az ukrán-orosz háború szempontjából jelentős mennyiségű hadjanyagra tesszett Oroszország Észak-Koreában? Igen, és itt, itt ugye nem csak a mennyiségről van szó, hanem az időzítésről. Tehát volt egy pont, amikor az oroszoknak elfogyott. Volt egy pont, amikor az oroszoknak pont úgy nem volt lőszerük, mint ahogy az ukránoknak. Az, hogy az oroszoknak ad Észak-Korea lőszert, ahol az észak-koreaiaknak beszélniük kell Kínával? Nem, nem, de, de Kína ezzel egyet, szerintem a rőszeregy részét Kínán keresztül szállítja, de nem tudom, ezt részleteiben nem tudom. Kína mindenképpen ebben egy, egy nagy spiller, egy nagy játékos, ő ott van. Észak-Korea tulajdonképpen Kína bármikor megfordhatná Észak-Koreát, mert az egyetlen, hát hogy mondjam, olyan hatalom, amelyik valamivel el tudja látni, amelyik hatni tud rá, amelyik, hát... Korea hosszú évszázadokon keresztül Kína része volt ünnepesleg. Szóval e, aztán Japán el foglalta. E, aztán hát most ugye déli részén az amerikaiak vannak erőteljesen jelen, Észak-Korea meg ugye független csúcse állam, tehát ő, ő nem függ senkitől, és tényleg nem függ ennyiben senkitől. Csak köszönik szépen az emberek, hát ilyen halnak. De hát viszont abban a nukleombombán. Mert ez, ezek ezért eléggé ijesztő perspektívák, és, és ugye, hogy Oroszország nem csak hát, szövetségi rendszerén belül, hanem ha hanem, úgy tetszik, a politikai rendszerén belül is ebbe az irányba alatt, azért ez, ez, ez borzasztó. Vizionálod, Oroszország... e hogy egy, egy, egy, egy apró lépést tegyük Ukrajna felé, hogy Ukrajna egészen úgy fog kinézni a háború után, független attól, hogy milyen módon lesz vége, mint Drezda a második világháborúban? Hát nézd, az a része, ahol a harcok folynak, az már így néz ki. Tehát igen, igen. hát a Koreáról, a Kore egy jó példa erre, ugye a, Koreá, a koreai háború az 50-es években, az úgy indult, hogy először elindultak az, az északiak, lementek egészen a délig, a tenger, gyakorlatilag a tengerbe szorították a dél-koreaiakat, akkor partra szálltak az amerikaiak, azok fölmentek egészen a kínai határig, akkor megjelentek a kínai önkéntesek, és lenyomták az amerikaiokat, addig a vonalon a Rigorod előtt egész elindult, és a négy év háború három millió halott, és egy teljesen tönkrement ország eredményeképpen ott álltak volt a kezdet-kezdetén. Na most ö, ez Ukrajnában is előfordul. Ez még a jobbik variáns. És a rosszabbik? Hát a rosszabbik, hogy Oroszország nagy területeket kiharap egy másik országból, és a világ ezt eltű. Az rosszabb. Hát rosszabb, mert, mert ez, az, hát ez egy más világ akkor. Tehát, ugye, és, és például gondol meg. De a akkor, kiharapja attól még a holdbélitáját teheti az egészet. Tehát a kettő nem zárja ki egymást. Ettől kifoldbélitájokat harap ki. Tehát a kiharapás az pillanatnyilag úgy néz ki, hogy minden szétlövünk, és amikor már semmi nincs ott, se rom, se ember, akkor oda kitűzzük a zászlót, és azt mondjuk, hogy itt vagyunk. Szép foglalkozást választottál, Gábor, öröm volt téged hallgatni. A jövő hét kimarad, de két hét múlva leszünk ismét. Oké. Szia, Gábor. Jó, Iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára. Vagy ne iratkozzanak fel. De inkább iratkozzanak fel és kövessék a Kejfejacsi Facebook oldalát. Vagy ne kövessék. Szép lassan haladunk előre. Én mindenféleképpen kikolj, hogy vegyem a nyári szabadságomat, mert most pedig Andrással beszállunk egy autóba. Ha ezt holnap nézzük, szombaton, akkor nem szállunk autóba, de ma a pénteken autóba szállunk. És olyasmiket teszünk, hogy fű. Dörre.fiala János, kuka.gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ha összeszedem magam, akkor valamiféle jelentést összeállítok az árbozkosárban levő fiala Jánosnak, hogy azt elszónokolja a népnek. Ez a jövő hét vagy az azt követő hétnek a zenéje. Ha addig nem készül el, akkor legközelebb csak szeptemberben vagy októberben.